Och det som för mig var det mest obegripliga, och fortfarande är det mest obegripliga, det är hur man kan vara så urbota elak. Hur man kan vara så genomruttet falsk. Hur man som de här människorna kan omge sig med ett sådant mörker. Hur orkar man leva med sig själv? Hur kan man se sig själv i spegeln? Och, och tycka att man har gjort liksom, hur kan, kan man vara nöjd med det man har gjort? Under hela det här ett och ett halvt år så har dessa människor fått lön. För varenda liten minut de har lagt ner på dels att planera sitt bedrägeri gentemot mig och andra vaccinkritiska människor. Och de har använt skattebetalarnas pengar till det här. Vad är det som ni i Sverige egentligen får för era skattepengar? Du lyssnar på radio.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 Så är det tisdagen den 3 november 2020, och vi samlade Patrik, jag och Martin och så har vi en gäst som heter Linda Karlström. Och vi brukar ju vanligtvis titta på hur media ljuger med hjälp av falskt bild- och videomaterial. Men idag så hade du faktiskt tänkt att Linda Karlström ska få berätta hur skattebetalarnas pengar används för att smutskasta personer som står i vägen för den politiska agendan som SVT driver. Så jag tänkte att jag lämnar över ordet till dig Linda. Vad är det som du, som du just har varit med om? Oj, oj, oj. Ja, alltså det som jag har varit med om är någonting helt absurt som vida överskuggar allt annat. Skit som jag har varit med om när det gäller systemmedia. Jag trodde faktiskt inte att sånt här händer i verkligheten. Och det känns fortfarande som att det här bara är en dålig mardröm. Det är väldigt surrealistiskt allting. Jag har varit med om ett enormt bedrägeri. Som startar redan för ett och ett halvt år sedan. Och det har givetvis att göra med min... Med mitt engagemang i vaccinfrågan. Det är ju vacciner som är min hjärtefråga. Jag brinner ju för att informera mina medmänniskor om att vaccination kan innebära risker. Och att de behöver ha alla korten på bordet innan de fattar beslut om huruvida de vill vaccinera sitt barn eller inte. Jag har ju ingen medicinsk utbildning heller utan jag är bara en helt vanlig hemmamamma som använder min läsförmåga till att läsa existerande forskning. Så att, det är ju ingenting märkligt jag sysslar med egentligen. Men nu ska ni få höra vad det här har lett till. Det började alltså för ett och ett halvt år sedan. Och det var faktiskt så att en av huvudpersonerna i hela den här härvan så började med att kontakta dig Martin. Mm. Eller hur? Jag Har ju fått reda på nu efteråt. Alltså du får gärna berätta hur du blev kontaktad av, av uh, henne. Ja, precis. Uh, det var ju så att vi skulle ha föredrag med dig uh, förra året i uh, april tror jag det var. Och uh, inför ja. det här föredraget så fick jag ett mejl som hade förmedlats via Mikael Sassio. Och en person som heter Emily Simons. Och uh, jag kunde läsa mejlet jag fick då. Och det här var... Den 19 mars 2019. Uh, Hej, jag heter Emily Simons och vänder mig till dig med anledning av föreläsningen med Linda Karlström den 14 april. Uh, de senaste veckorna har jag haft kontakt med Mikael Sasio på The National Health Federation som gav mig din mejl. Uh, då jag var på en av hans föreläsningar om vaccin- jag har nyligen börjat läsa på om vaccinationer i förhållande till den kristna tron. Då jag själv är kristen och skriver om frågor som berör gudstro och livsberättelser. Och jag har genom Mikael fått reda på mycket nytt om vacciner. Bland annat har han berättat om hemska biverkningar och allt om vad vacciner innehåller. Som mamma har jag också blivit väldigt bekymrad över den information jag nu tar del av. Det känns som att det är mycket jag inte känt till tidigare och det gör mig orolig. Men Mikael tipsar mig om Linda Karlstens föredrag som ska vara väldigt intressant. Jag har förstått att hon sitter på en väldigt mycket bra kunskap. Jag kommer att vara i Göteborg för seminarium redan dagen innan med 2000-talets vetenskap. Och skulle gärna vilja komma och lyssna på Lindas föredrag också. Behöver jag anmäla mig på något sätt eller är det bara att dyka upp? Jag skulle även gärna vilja dokumentera föreläsningen på något sätt om det vore möjligt- jag gjorde det med Mikkels föredrag och det blev väldigt bra. Tror du det skulle gå? Frågetecken. Jag pratar gärna vidare på telefon om du vill. Och ser fram emot att höra från dig. Vänliga hälsningar, Emily. Och ja, när jag fick det här mejlet och så tänkte jag att jag får ju lite kolla upp vem den här personerna. Så jag gjorde lite enkla sökningar och så hittade jag att det var. Hon var frilansjournalist. Någon typ av frilansjournalist. Så att mitt svar till henne då blev. Uh, Hej Emily. Uh, jag måste erkänna att jag ställer mig tämligen kritisk till yrkeskåren journalister. Då det är det på grund av denna yrkeskår som informationen om vaccinernas baksidor så väl har kunnat döljas för allmänheten så länge som den har gjort. Jag vet att det är ett starkt tryck från mainstream media att sabotera detta event och om det inte går uh, gärna få ett skop av något slag. Så jag känner mig inte helt lugn med att någon som titulerar sig som journalist och inte varit vaken ett längre tag ska dokumentera vårt föredrag. Så därför måste jag avböja ditt önskemål om dokumentation. Linda Karlström har dock många tidigare framträdanden utlagda på Youtube och vi planerar själva att dokumentera händelsen och lägga ut den på sociala medier. Du är självklart välkommen i egenskap som privatperson och det behövs ingen anmälan. Vi tillämpar principen först till kvarn för att slippa all krånglig administration så kommer tid eh, så ska det inte vara några problem. Med vänlig hälsning Martin. Och sen ett sista svar då från Emily. Eh, Hej Martin, tack för ditt svar och för information. Jag ska se till att vara i tid. Eh, hur långt innan trodde du jag behöver vara där för att få en plats? Frågetecken. Eh, jag förstår, då struntar jag. Eh, jag min, eh, tar med min kamera den här gången. Men så bra att det kommer att dokumentera och lägga ut. Då kommer jag att kunna gå tillbaka där om det var något jag missade. På Mikels föreläsning tog jag en del anteckningar. Men märkte att det var svårt att hinna med allt. När det är så mycket som är nytt. Men jag har hittat en föreläsning med Linda från 2015. Som jag tänkte se dagarna. Den heter Vacciner, risker och vetenskapliga brister. Så förhoppningsvis har jag lite bättre koll inför föreläsningen den 14 Tack för hjälpen. Vi hörs, vänliga hälsningar Emily. Så där var min eh, ja. kontakt med Emily som var före du hade kontakt med henne då. <laughs> ja ja, absolut. Jag hade ingen aning om, om den här korrespondensen som ni hade haft. Eh, men jag hade ju istället då innan min föreläsning i Göteborg då i mitten på april så hade jag faktiskt blivit kontaktad av en mamma vid namn Karolina Olofsson. Och hon skrev inledningsvis så här. Hej Linda. Jag heter Karolina Olafsson och bor i Berlin. Min man är tysk och vi väntar nu vårt andra barn. Här i Tyskland är det många föräldrar som precis som jag blivit skeptiska till vaccinationer när de fått barn. Och Det är lätt att prata om frågan samt hitta intressanta föredrag och föräldreträffar med till exempel olika heilpraktiker och homeopater. Och så fortsätter hon att berätta lite att hon har liksom kommit i kontakt med olika någon, någon doktor här, Georg Solner. Och, och, och hon har fått reda på att det finns nog vaccinkritiska föräldrar i Sverige också men att klimatet verkar väldigt hårt. Och nu är det så att vi planerar att flytta till Skåne för att ha närmare till min familj, vilket ska bli roligt. Men utifrån vaccinationsperspektivet skrämmer det mig och jag känner att jag måste börja rusta mig för att inte bli överkörd när jag är där. Och hon funderar på att starta ett litet föräldrenätverk i Skåne, skriver hon, om jag lyckas hitta likasinnade och hon översätter texter från tyska till svenska som hon då kan dela ut och så vidare. Hon verkar väldigt väldigt inkommen och upplysta och, och sådär. och så ställer hon en detaljerad fråga om mig och frågar av mig om någonting här och som jag gjorde. Jag mm. försöker svara på. Och sen, förstår ni, efter ett långt mejl och och läser att du har stor familj, vad härligt, vänliga hälsningar Karolina Olofsson. Så kommer det ett litet och bes. Ska du förresten föreläsa någonstans snart? Skulle vara kul att försöka komma? Vill redan nu innan vi flyttar försöka träffa andra? Dina föreläsningar på nätet är så inspirerande. Och kan ni tänka sig hur det råkar sig att det här mejlet fick jag då precis ungefär två veckor innan min föreläsning i Göteborg ska äga rum. Så jag kunde ju då svara henne att faktiskt så ska jag ha en föreläsning i Göteborg den 14 april. Men att jag skrev att det är väldigt långt för dig att komma ända från Tyskland. Men denna hängivna människa så hör och häpna. Hon lyckades komma loss denna helg och boka en resa från Tyskland till Göteborg. Och hon satt med hela lördagen när 2000-talets vetenskap hade eh, föreningsstämma och vetenskapligt seminarium. Om inte jag minns fel så var hon där. Åtminstone Emily Simmons var där då. Jag tror att också denna Karolina var där då. Mm. Och sen så var Carolina alltså med också på min föreläsning följande dag i Göteborg. <tuh> <tuh> Det var, här, det, var, det var den här helgen som jag träffade Emily för första gången. Hon var alltså på lördagen på 2000-talets vetenskapsseminarium. Hon filmade Mikael Sassi och intervjuade honom. Jag lade ner väldigt mycket tid på honom. Och hon bara slängde några ord med mig och berättade att hon ville komma på min föreläsning dagen efter. Jag tyckte att ja, var roligt välkommen. Så alltså, det, det var ingen större grej. Så jag kommer ihåg där när vi ställde i ordning för min föreläsning jag minns det här att hon liksom började rigga sin mobiltelefon för att filma. Och jag kommer ihåg Martin att du kommer och sa någonting att ja, men alltså vi hade väl sagt att vi inte skulle tillåta någon som filmar. Och på något vis så lyckades hon liksom Hon lyckades få igenom det här att hon fick filma i alla fall. Hon hade fått ett nej av dig Martin. Hon visste om att ett nej är ett nej. Och vi kommer ju inte ihåg nu i efterhand om hon, om hon frågar mig om lov och låtsades om som att, hon om, som att det var okej okay och att hon inte alls redan hade fått ett nej. Eller om hon på något annat sätt liksom fick er enda ståndpunkt jag kommer inte ihåg. Men mm. Där stod hon och filmade i alla fall. Vilket jag inte fäste så stor uppmärksamhet vid då. Och och föreläsningen gick bra. Kommer ni ihåg hur många människor som var på min föreläsning? Ja, det var nog en 80-90 personer tror jag. Så det var, mm. det var mycket. Mm. Mm. Mm. Det var någonting där i, i, i det här. Jag, jag är ganska säker på att det var inte var 100, det vet jag nog. Jag skulle gissa i så fall på 70-80, men, men i alla fall, någonstans där. Um. Sen gick tiden... Och jag, tänkte ju, jag fick ett mejl efteråt av denna Carolina som, som skrev att stort tack för seminarierna under helgen. Och det var så lärorikt och bra att lyssna på dig. Du kan verkligen formulera dig. Ämnet är så intressant och viktigt. Man kan aldrig få nog av kunskap. Och det är så liksom, oh, relativen och det är så himla bra. Och, och önskar dig en fin påskällig och det är kram hit och dit och så vidare. Sen så hände det inte så mycket för min del i den här saken. Utan det blev sommar. Och så blev jag uppringd av Emily Simmons hon som hade varit att filma. Och när hon presenterade sig så snurrade liksom bara i mitt huvud. Jag tänkte bara, vem är det här? Vem är det här? För hon var ju så himla trevlig och lät så bekant. Och jag tänkte bara för mig själv, åh jag minns inte vem det är jag pratar med. Så småningom så började jag komma ihåg vem det var. Hon sa ju att ja, jag ju, du kanske kommer ihåg mig från din föreläsning och så till sist fick jag henne placerad. Nu hade hon väldigt stora och spännande saker att berätta för mig. Det var nämligen så att på min föreläsning i Göteborg så hade Emelie i pausen börjat prata med Carolina Och fått höra om hennes intressanta livssituation. Hon var gravid med sitt andra barn. Hon började söka en massa information för nu var hon osäker på hur hon ska göra med vaccinationer framledes. Och Emelie som framställer sig själv som en kristen människa som fascineras av olika människors livsresor som hon kallade. Så tyckte att det här vore någonting att dokumentera. Tänk att få följa Karolina hennes resa och hon sa att hon känner ju så mycket med de här föräldrarna och, och nu skulle hon kunna filma Karolina när hon får svar på sina frågor och eh, som kristen så tänkte hon att den här filmen kan bli en slags mission och drömmen skulle vara att få visa den här filmen på kanal 7 men annars så finns såklart Youtube och fokus ska lägga alltså på Carolina. Och nu undrar hon kunde möjligen Carolina få träffa mig och ställa några frågor till mig som Emelie kan få filma så att det blir en del av filmen. Och jag frågar ju så här förvånat att oj att varifrån ska ni få pengar till det här projektet? Och Emelie hon äh, svarar blygsamt då, att hon hade minsann fått ärva en större summa pengar. Med förbehåll att hon ska använda arvet till någonting som hon själv brinner för. Och nu vill hon alltså satsa på att följa Karolinas resa. Och ja, vad säger man liksom när en människa säger att de har fått ärva pengar? Alltså man, man vill ju inte heller direkt smoka. Det här är ju privata grejer. Liksom ja, hur mycket har du fått ärva? Eller vem har du fått ärva? Det, här, det känns ju lite... Det var ju väldigt bra för, liksom en väldigt bra plan det här med arvegods. För att jag ställde ju inte så mycket mer frågor. då. Jag blev samtidigt då informerad om att det var av yttersta vikt att jag skulle hemlighålla allt det här. Därför att Emily hade ju förstått att, att det fanns mäktiga krafter som skulle kunna försöka sabotera hela den här filmen. Om det på något vis läckte ut vad som var på gång. Så att eh, hon hade ju fått höra hur liksom, vetenskap och folkbildning och andra, andra mindre människovänliga föreningar och organisationer skulle kunna sätta käppar i hjulet. Och det hade hon ju fullständigt rätt i. Så att jag ifrågasatte ju inte så mycket hennes, hennes påbud om att vi ska hålla låg profil. För jag vet ju själv hur det fungerar i, i den här frågan. Mm. Mm. Mm. Um, mm, alltså, ja, jag, jag vet att, att ni, som, ni som vet vart det här leder Ser ju alla röda lampor, röda lampor som blinkar redan nu Det ser jag själv också nu med facit i hand Men det är ju så lätt att vara efterklok Så i alla fall, jag gick med på att, att de skulle få träffa mig Och i synnerhet som denna Emilie då Hade en släktstuga i Finland Som hon skulle komma till under sommaren i Tammefors fanns den då, den här påstådda stugan. Och jag har också en väninna i Tammefors som hade undrat om jag kunde komma och hälsa på henne någon helg. Så där, och bara så att vi får sitta och prata lite tillsammans. Så jag tänkte, men vad bra, jag kan ju så två flugor i en smäll då. Och Emelie lovar ju att hon betalar min tågresa till Tammerfors givetvis. Så jag tänkte, okej, okay, gör det så får jag träffa min väninna i samma sväng. Så det gjorde jag jag blev väl kanske lite förvånad när jag kom till den här Airbnb-lägenheten som Emelie och Carolina hade hyrt. För då var det ju plötsligt en tredje person med där, en, en fotograf som verkar väldigt professionell. Och från första sekund som jag kom till Emelie och Carolina så filmade han redan i trappuppgången när jag kom. Och det var liksom, hej Elinda, Gud vad kul att se som välkommen. Och vad fin det Åh du är så kort i håret. Det var liksom väldigt så här förtjust. Precis som att vi ska vara det här som inte har träffats på en längre tid. Och ja jag tänkte för mig själv att jo men vi, vi finländare brukar ju alltid tänka att svenskar är väldigt trevliga och sådär. Så, där. så att jag ville vara trevlig tillbaka så det var väldigt mycket så här kramar och hej och oj vad kul och så vidare. Um. Vi hade en trevlig dag tillsammans. Min väninna var också med. Hon är själv författare och har skrivit en vaccinkritisk bok, så hon var med och, och de pratade med henne också. Så där och vi åt våfflor på ett litet mysigt waffelkafé nära närheten. och det var vackert väder. Och, och sen så blev jag kanske lite förvånad över att den här Emily som det var ju alltså Emily som var producenten. Så hon bara sa till min väninna så här, ja men nu får du åka iväg för nu vill vi vara ensamma med Linda. Och jag tyckte väl kanske att det var lite märkligt så där Att hon liksom tog ett sådant kommando. Men jag ja, tänkte, ja de vill vara ensamma med mig, okej. Okay. Och jag kommer inte ihåg vad de frågade mig så mycket om. Jag minns att, jag minns att, att Carolina frågade mycket andra frågor också som inte handlar om vacciner. Um, men det var ju ingenting som skulle komma med i filmen. För det var ju bara så här kamratligt snack. Så att det var ingenting jag tänkte på så mycket. Ja, mm. så det, det var liksom en trevlig träff så där Och jag tänkte att ja, men nu får de ju... De, de var ju intresserade av många andra personligheter också. Och undrade vem annan de kunde intervjua och så där Så att jag gav dem lite tips. Och... Sen hörde de ha sig på nytt igen i, i slutet av sommaren. Och då ville de träffa mig igen, sa de. Vilket jag blev lite förvånad över. För jag tyckte att ja, men nu har de ju redan sett mig på en föreläsning. Och så hade de fått träffa mig privat. Och nu ska de träffa mig igen. Och, nej men de sa att de kan komma hit hem till mig nära min hemby. Så att det var inte så mycket besvär för min del. Utan de kom då till, till Karla by, som är staden som ligger närmast min by. Och nu hade de då igen hittat en sån stuga via Airbnb. Och nu skulle de stanna faktiskt i flera dagar och så ville de filma mig i min hemstad där jag födde upp, och Och jag tyckte liksom att det var ju väldigt ambitiöst det här. Och, och nu hade de ju dessutom engagerat en ny fotograf som verkar väldigt jordnära och lugn och som Emelie skröt så mycket på. Han var ännu bättre än den förra. Och, och Sven hette han och påstod de Sven från nu med. Så att vi, de, de ställde mycket frågor, vi var vid den här stugan som de hade hyrt och jag skulle låtsas stå i ett köket och, och steka mat, mat som jag aldrig annars själv skulle drömma om att inhandla och värma på sådana här liksom färdigt köpt mat då. De vill att jag skulle låtsas gå och handla i någon bibliotik. De ska ha så här fina klippbilder. Det heter ju det i filmbranschen, klippbilder. Liksom, de kanske filmar en halvtimme när man går fram och tillbaka och rör sig liksom genom gräset. Och så blir det bara en sån här 10-20 sekunders klippbild medan de lyssnar på min röst i filmen. Så att, ja, vi höll på med mycket sånt. Och, och jag tyckte ju att det verkar ju ganska proffsigt egentligen att de var så noga med att få fina klippbilder. Och jag var ju förvånad över att Emily hade fått ett sådant stort arv att hon hade råd att ha tre människor liksom här i Finland och bo på Airbnb och äta på restaurang och, och flyga på och liksom föra omkring men ja, ja, visst, visst. Så att Karolina eh, ställde lite konstiga frågor liksom att jag skulle jämföra finnar och finland svenskar och, jag kämtar lite om det. Jag kommer inte ens ihåg vad jag svarar. Jag kämtar väl med hjälp av lite stereotypiska föreställningar. Ja, ja, det var ju helt utanför vaccinområdet. Och när vi liksom satt och fika så hade hon väldigt mycket. Hon var väldigt intresserad Det var allt möjligt som pågick utanför den här så kallade åsiktskorridoren Och väldigt liksom så här genuint intresserad och nyfiken. Hon, hon, hade, hon ställde egentligen aldrig några kritiska frågor. utan Um, vad ska jag säga hon, hon var så otroligt vacker och hon var så väldigt liksom harmlös på något vis så jag ville ju väldigt gärna svara så gott jag kunde på det mesta och, uh, utan att för den saken skulle framhålla mig som någon expert inom en massa områden utan bara liksom säga att ja, men det finns en sån uppfattning och det finns en sån uppfattning och det här är ett ämne som som finns mycket mer om än vad vi kanske tror via systemmedia. Så att där kan du hitta massa intressanta grejer och så vidare. Mm. Ja, det här... Jag kände ibland med den här Emelie att jag kunde liksom i ögon från ana att hon kunde se lite irriterad ut. Um, och ibland så var det någonting som jag tyckte när hon styrde och ställde och... Hon dominerar ganska mycket. Jag hade exakta tidtabeller, och du ska komma hit den tiden, och så ska vi göra det här, och sen ska du äta. Och nu är det bråttom och Jag var lite så här, men, men liksom, sluta hunsa mig! Sluta vara någon sån här dominerande mamma till mig. Men samtidigt så framhävdes, eller samtidigt så kändes det som att hon var ju ganska professionell Hon hade alltid en exakt tidtabell och vad vi ska göra och det ska gå undan och mycket saker. Och Karolina ska ställa den och den frågan. Ibland tyckte jag det var konstigt att Emelie bestämde vilka frågor Carolina skulle ställa till mig. För att det här var ju en film som skulle handla om Karolinas resa. Mm. Så att, varför ska då producenten bestämma vad hon ska fråga? Så blev det höst och jag blev inbjuden till Oslo för att föreläsa i regi av Föreningen för fritt, Vaxi... föreningen för fritt vaccinevalg. Jag vet inte mm. hur man ska översätta det till den svenska men Föreningen för fritt vaccinval så att säga. Mm. Det var första gången som jag åkte till Oslo för att föreläsa så det var jättespännande och de är så fantastiskt engagerade de här människorna i den här föreningen de hade förberett jättebra alltihopa. Och eh, när filmteamet då, Emelie, Carolina och Sven fick höra om det här så var det ju eld om din eld och låg och då, oh, kan vi få komma med? Kan vi få filma på plats? Det här är ju så spännande och, och kan vi liksom få följa med dig där i Oslo så att vi filmar dig när du gör dig i ordning på ditt hotellrum och när du samlar ihop dina papper och kan vi liksom få varandra flyga fluga på väggen? Och ja, jag menar, jag med min goda tro så jag, jag tyckte att det här var väl okej. Okay, och jag frågade om lova var arrangören och berätta vilka de här människorna var, vad de hette, vad de hade för syfte och frågat att få dem vara där och filma. Och naturligtvis så tyckte arrangören att ja, det lät ju väldigt bra, jag gick ju god för dem så att de tyckte att det var okej. Okay. Så jag fick ju noggranna instruktioner igen en gång av Emelie. Mina hållpunkter och allting. Och de hade då reserverat en två timmars intervju med Carolina Så att Carolina skulle intervjua mig på sitt hotellrum. Och det skulle ta cirka två timmar. I övrigt så följde de ju bara med då. Under min resa. Allt jag gjorde. Och då jag hade ständigt en kamera i ansiktet. Alltså hela denna resa. När jag sminkade mig. Det var nästan sådär så att jag undrade. Ska ni följa med mig in på toaletten också eller? Um. Mm. Det kom väldigt lite folk på min föreläsning i Oslo och det visade sig när arrangören började kolla upp och började ifrågasätta varför säljer vi så lite biljetter så hade någon hacka biljettbokningssystemet så att när man skulle köpa biljetten, klicka liksom på köp biljett så stod det icke-noe-arrangemang. Så att någon hade lyckats gå in och sabba vilket gjorde att en massa människor trodde att hela min föreläsning hade blivit inställd. Det var bara de som hade köpt biljett alldeles i början som hade liksom kunnat köpa biljett på ett ordentligt sätt. Och det här hade inte regerarna uppmärksammat för att de hade ju ingen orsak att gå in och köpa biljett och kolla vad som hände när de skulle köpa biljett. Så det här, och det här var ju väldigt synd för det här uppdagades var det samma dag eller dagen innan jag skulle hålla min föreläsning. Så det var ju så lagom då att börja liksom försöka meddela till höger och vänster att ja men hon är här och föreläsningen blir av. Så att ja, jag skulle säga max 20 personer alltså kom på min föreläsning. Och det var väldigt märkligt att det här filmteamet, jag ska tillägga att Emily var inte med till oss och det var bara Sven och Karolina. Men Sven och Karolina brydde sig aldrig om att följa upp det här. Vad som verkligen hade hänt med arrangörens biljettbokningssystem. För att annars var de väldigt intresserade av att följa upp de flesta detaljerna. Men det här struntade de i. Mm. På den här föreläsningen min så satt den en läkare allra längst fram. Och i slutet så steg han upp och ville tacka mig. Uh, väldigt ödmjukt och varmt för det jag hade förmedlat. Och han berättade att i egenskap av läkare hade han ju självklart fått lära sig hur nödvändigt och viktigt det var att vaccinera alla barn med de rekommenderade vaccinerna. Han gjorde likadant med sitt barn. Hans barn dog vid två års ålder på grund av de fruktansvärda biverkningar som det här barnet fick efter uh, de rekommenderade barnvaccinerna och han sa att hans barn dog av plågor för att den biverkningen han fick var en sån biverkning att han plågades konstant dag och natt och till sist så orkade inte den här kroppen längre. Ja, det var fruktansvärt så att man blev liksom mållös. Och han sa att efter det här så försökte han fortsätta som läkare. Men han sa att det gick inte längre för att han förutsattes ju... Eh, Alltså som läkare så måste man rekommendera alla vacciner. Och det betyder att han blev tvungen att sitta och rekommendera samma ingrepp till alla andra som hade döda hans eget barn. Så han slutade mm. ganska snart som läkare och valde ett annat yrke istället. Men han hade ju givetvis kvar sin läkarlegitimation och kompetens. Det här var ingenting som som de ställde några frågor om det här filmteamet eller intresserade sig för heller. Vilket man i efterhand kan tycka att var lite konstigt. Där skulle de ju min sann ha haft första information. En läkare med ett barn som dog av vaccinbiverkningar. Mm. Det var ingenting de brydde sig om. Okay. Um, det blev ett nytt år. Um, och uh, nu ansåg teamet att vi hade blivit så väl inarbetade med varann och hade utvecklat ett sådant förtroende. Så att nu kunde min san Emily framföra en försiktig begäran som om den biförelse av mig skulle rama in allting på ett fantastiskt sätt som hon alltid sa. Och det var den här sista, den sista viktiga pusselbiten som fattades. Och förstår ni, det var min egen hemmiljö. Den som betyder allt för mig eftersom jag är en hemmamamma. Och jag värnar ju om att finnas tillgänglig för mina barn som är fem stycken. Och Emelie understryker då att det hade ju inte alls gjort mig rättvisa när jag hade stått där i ett kök som inte var mitt och låtsas steka mat som jag egentligen inte alls liksom skulle steka om jag själv skulle bestämma vad jag gör för mat. Och de tyckte att det här var orättvist mot mig. De vill ha äkta vara från mitt eget hem. Och det är ju klart. Jag är ju en sån person. 100% eller ingenting alls. Så när jag nu väl hade liksom gett mig in i hela det här. Så tyckte jag att ja, men jag vill väl bidra till att filmen ska bli så genuin som möjligt, som möjligt. Och jag vill ju inte heller framställas på ett sätt som inte är sant. För jag är en sann och ärlig människa. Så jag tyckte att okej. Okay, jag har ju ingenting att dölja. Liksom att... Ni får komma hem till mig och filma mig i mitt eget hem. Åh, så bra! Åh, så bra! Det blir spännande att se kronobyrvinteskrud. Och kan vi boka tisdag från morgon till kväll samt onsdag så är vi väldigt tacksamma, skrev hon. Det lät väldigt bra med din tvätt, skrev hon. Om du skulle kunna spara några tvättar samt även ha tvättat att sortera. Liksom jogan hushållet, matlagning, handling, alla telefonsamtal och allt annat som hör till din vardag, skrev hon till mig. Spar det som du brukar göra i vardagen denna gång. Och som vanligt, jag ringer dig. Det var alltid hon som ringde mig. Det var aldrig jag som skulle ringa henne, utan alltid hon som skulle ringa mig. Och jag fick inte insett telefonnummer till henne i början. Jag fick det så småningom, men det var hon alltid som skulle ta kontakt med mig. Och som, som vanligt, allt gott, slutade alla hennes mejl med. Ja, ja, det kom och det såg och det filmade. Jag kan säga att det filmade precis allt. Till och med när jag nattade barnen och sjöng godnatt sång. Och sen så kom det hit jättetidigt följande morgon så att de skulle vara här när barnen vaknade. För det var så mysigt. Gud vad gulligt. Och det blir jättemysigt. Åh oh, vad bra. Och tack så jättemycket för att vi får komma. Det här kommer att bli så fint. Och Svennen är så duktig. Linnan är så duktig. Alltså gud vad fina bilder vi får. Det var Alltså allting var bara så fantastiskt. Då. Och sen kort efter att de hade varit här hemma hos mig. Och då det var faktiskt Carolina. Hon var inte med hemma hos mig. För då hade hon precis fått barn. Så det var det var... Emelie och Sven som var hemma hos mig. Och kortade Sin föreläsning. Uh, här i mina hemtrakter i Österbotten. Och Emelie hon kastade sig på planen. Direkt och kom igen. För att filma. Ensam med sin egen mobil. Skulle bara filma min föreläsning. Och filma lite när vi förberedde. Jag och min väninna som då var kör var väldigt noga med att stå och filma allt vårt eftersnack, även om hon inte ens förstod eller hängde med i det vi sa. För vi pratar ju dialekt, alltså riktigt så här biodialekt. Nu pratar ju jag finlandssvenska, men jag pratar ändå ändå standardsvenska nu. Men när vi pratar biodialekt, ni vet, det är ungefär som när två riktigt så här purekta skåningar bräker på med sin värsta skånska. Så det är ganska svårt att förstå. Så hon förstod ju mm. knappt ens att vi pratade. Men min san, hon skulle stå kvar där och filma precis allt vi sa ända till in på småtimmarna när vi hade städat under allting. Och så skulle hon givetvis filma när vi räknade alla pengar också. För att när vi ville kontrollera om det täckte alla våra utgifter som vi hade haft. Och det var ju kaffe och te och hembakad kakor och reseersättning och traktamentet och sådär. Så att det var väldigt noga att hon ville ha det på bild när vi konstaterade att ja, men det gick runt vilken tur. Mm. Sen så brakar coronahysterin lös. och eh, det här var väldigt besvärande för Emery För kommer ni ihåg eh, att det var ju som vanligt imponerat under våren, det var väl som vanligt i april, tänk att eh, 2000-talets vetenskap igen skulle ha sin förening föreningsstämma. Och yeah. mm. sen hade ni planerat in en föreläsning med mig dagen efter mm. i Göteborg. Mm. Så det var, precis, det, var, det var precis samma plan och upplägg som det hade varit då 2019. Det hade vi planerat för våren 2020 också. Mm. Mm. Och vi stötte ju på lite patrullar. Jag vet inte, kanske ni kort bara vill berätta vad som hade hänt det här. Ni hade ju bokat lokal. Ja, vi hade ju bokat uh, Backa Folkets Hus uh, där vi var. Förra gången, eller år 2019 också. Och hade planerat en föreläsning där, men då blev det ett sånt här dre du var en kille som hade upptäckt det och så kontaktade han olika medier och fick dem att börja trycka på det här Backa Folkets hus då, att de skulle avboka oss. Och så blev det lite artiklar i GP. Och sen det var uttäckning av mig också i samband med det där. Jag kommer inte ihåg om det var innan eller efter det blev avbokat. Men det var i alla fall i den vevan där. Och ja, vi fick ju se oss om efter ny lokal för att de skrev ju då i tidningen att din föreläsning var, var inställd. Men vi fick ju gå ut och dementera det att den inte alls var inställd utan vi hade ju bara blivit av med lokalen och det finns ju andra lokaler man kan hitta i Göteborg. Och du hade ju bokat flybiljetter och allt sånt där. Så att vi hittade en ny lokal och allt var klart för att eh, vi skulle ha föredrag här. Då, så hade jag och Patrik och några till tänkt åka med bil från, eh, från Göteborg till Växjö. Där det skulle vara den här eh, stämman då. Och sen så mm. ja, umgås med dig där och så åka tillbaka. Eh, kanske ta med dig i våran bil hade vi tänkt. Men då sa, skrev du att när det... Jag har ett eh, journalistteam här som vill åka med mig. Så att eh, vi, våran bil är nog lite full. Eh, eller något sånt svarade du då tror jag. Mm. Eh, och då var det de här teamet då som skulle vara med och filma även den här gången då. Mm. Mm. Eh, och, eh, Karinste, ja just det, det kommer jag ihåg. Ja. Och sen så gick alla planerna i stå då för corona. Ja. Eh, började du, till oss i samma berätta då. Ja, Men, det, dina plan, det är ju inställda där så du kunde inte ens ta det till... Till eh, Sverige då. Och, eh, men vi gjorde, försökte göra det bästa av det i alla fall att när vi ändå när människor ändå har eh, utsatt en tid eh, där de ska lyssna på dig så tänkte jag att då samlas vi ändå där och eh, går och minglar eller äter en lunch istället. Eh, så att, för folk har ändå behov av att träffa varandra träffa andra mm. eh, så, som eh, sett igenom hela den här lugnapparaten <laughs> och Ja, prata med likasinnade och, och skaffa kontakt. Och så så vi blev faktiskt ett gäng på, vad kan vi ha varit? 25 personer, eller sånt där? Mm. 25-30 mm. personer som gick och, och åt lunch då. Ja, jag hade så gärna varit med där. Jag mm. kommer ihåg att, att Emily Simonsson hade väldigt svårt liksom att, att acceptera det här. Att hela eventet blev avbokat. In i det sista höll hon på fråga liksom att jag... Men, men kommer du? kommer du liksom, Blir det stämma? Blir det föreläsning? Och man, man såg ju ganska snabbt vart vartåt det barka av med hela den här coronahysterin. Så jag var väldigt förvånad över att hon klängde sig fast så länge vid tanken på att jag faktiskt ska komma. Så att när jag, när jag liksom skrev till henne att Nej, men nu är det definitivt. Alltså för att jag kan inte ens i mig till Sverige. Alla flygen är, är inhiberade. Så då tyckte hon ju att åh, jättejobbigt att... Åh, oh, så knasigt det blev. Ni förstår, hon hade ju fruktansvärt mycket sett fram emot det här. Att hon möjligen skulle få åka i samma bil som mig och någon av er. Mm. För att hon hade ju siktat sig på att gud vilka smaskla diskussioner hon kan snappa upp i bilen när vi mm. åker. Mm. Mm. Mm. Mm. Jo, men nu blev det ju nämligen så du att nu bad hon mig om att jag skulle skypa med Carolina. Därför att Karolina var så orolig, skrev hon. Hon visste inte vad hon skulle tro längre om hela världsläget och det här med corona och hon, hon, hon ville besöka sin farmor och hon var så orolig och kunde hon göra det eller inte och sådär. Och jag tyckte att ja, men, alltså det var klart att jag kan ställa upp på Skype, alltså den här Carolina jag såg ju hon var ju som en kompis till mig. Hon var ju otroligt intresserad och hängiven och trevlig och vänlig och, vad hon satt, hon nu hemma med en nyfödd och var orolig och ville Skype. Så är det var klart att man ställer upp för en människa om nu ett samtal kan hjälpa henne. Så jag tänkte att men självklart. Så att vi satt på Skype och Sven, han var med där. Med på skypen. jag såg aldrig honom, men han var med på skypen och spelade in hela samtalet. Och det visste jag. Så att, att, men, men samtidigt så var det ju att det som. Syfte med samtalet var ju då att hon fick ställa lite frågor om min syn på corona och eventuellt kommande vaccin. Och så, jag kommer faktiskt inte så mycket ihåg vad vi pratade om under det här samtalet. Det här samtalet för mig, det var ju bara mer någonting vänskapligt, kamratligt så här. Mm. Um, och hon, hon skrev sen efteråt och tack och det gjorde verkligen livet lättare för mig att inte oroa mig så mycket över det som hela tiden kommer om det här corona inom citationstecken. Så, så ber hon mig om att jag ska skicka länkar till någonting om New World Order för att det var hon så intresserad av för hon har ju tid nu när hon ammar och kan sitta och kolla på filmer skrev honom eh, om du har fler intressanta grejer som är bra för att öppna ögonen och förstå den här åsiktskorridoren så tipsa gärna och bla bla bla. Och så undrar hon att har du någon kontakt med henne Emily. Hon verkar väldigt upptagen just nu tycker jag, skriver Carolina. Och, men jag vet att hon vill att vi ska träffa dig igen. Hon tycker att det saknas några bitar som hon kallar det och sen smiley efteråt. Jo jo. Um, så att uh, så gick ju hela våren då som sagt och genast när restriktionerna lättade och det blev sommar så då var Emily i kontakt med mig igen. Och nu ville hon att jag skulle komma till Umeå för Sven han bor ju då i Umeå och påstod hon. Och så hade vi Karolina som skulle komma då från Malmö och hon som kom från Stockholm och jag som kommer då från Tvärsöver över vattnet här i Kronoby. Så att Umeå var väl en bra samlingspunkt. Så en lagom lång resa för allihopa utanför Sven på hemmaplan. Så att jag tänkte att ja. Hon ville att jag skulle stanna två nätter. Jag skrev bara nej. Alltså det, det, jag har inte tid. Det går inte. Att jag, jag kommer dit och så åker jag hem följande dag. Och till sist så enades vi om det. Och vi hittade en dag som funkar alldeles i slutet på juni. Och så åkte jag dit. Och... Samtidigt i Umeå så skulle jag träffa, passa på att träffa en bekant som hade arrangerat en föreläsning med mig i Umeå för flera år sedan och han var nu intresserad av att arrangera en ny föreläsning. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle haft en föreläsning i Umeå under våren också men det fick vi ju glömma då på grund av corona. Så att, men jag tänkte att men jag, jag ska träffa honom på samma gång och så får vi prata lite om de blev ju äldre och låg och då Åh, kan vi få filma dina möten med honom. Och, Åh, det kommer att rama in dig så fint. Och, och det här det är bra att vi får allting i ett sammanhang. Och, och Emelie, hon hade bett mig ta med väldigt mycket material till Umeå. Hon hade liksom gjort igen en sån här lång lista. Vi ska se... Um... Det där, så här skrev hon, det där att du var supernärning och sovkurade barnen var ju också så fint. Har du bilder från det som vi kan fota av så vore det också jättebra. Allt bra du säger måste jag ju kunna bildsätta på ett fint sätt. Och det är inte det lättaste upptäcker jag nu när jag sitter och går igenom allt. Vi kommer också behöva prata lite mer om hur allt startade för dig i och med din dotter och TBC. Så ta med journalen och andra doktorspapper från den tiden är du snäll så kommer det se jättebra ut i bild. När jag gick igenom tidigare inspelningar ser jag att vi endast pratat om detta utifrån tidningsartikeln från ditt klipparkiv. Vill ju även att du ska prata lite mer fritt om det. Vi kommer också fråga lite om växt 1 och växt 2 som jag nu kollat mer ordentligt på. Så bra och spännande det är eller hur? Låt oss prata om den tycker jag. Blah, blah, bla. Och Carolina, hon var så glad över att få komma ut på lite resa igen. Och, eh, hon förberedde mig på att Carolina hade jobbit hemma just nu kring vaccinfrågorna med sin man. Så att, att jag kanske kan lite som hjälpa henne och sådär. Jo då så att jag åkte iväg då till Umeå och tänkte måtte detta vara sista gången. De filmar igen allt de filmar när jag träffar min bekanta och de hittar på en massa grejer om hur vi ska gå och vad vi ska göra. Jag hinner inte gå in på alla detaljer för det blir så mycket här. Men på kvällen där när vi satt runt bordet, nu vill jag betona att under de här våra träffar så var det en väldigt, kort, det var väldigt liten tid som bara organiserade intervjuer. Väldigt mycket var också bara kamratligt snack. Bara sitta och fika, prata om ditten och datten, skratta, fundera på allt möjligt. Väldigt så här kamratligt avslappnat. Och det var mycket sånt i med. De hade gjort mat till exempel så att vi skulle slippa gå ut och äta på restaurang och slösa tid på sånt. Så att vi satt åt där i deras fina Airbnb-lägenhet på kvällen hade vi jättemysigt och Emelie hon åkte iväg och köpte godis och vi satt och drack te och pratade. Det var ju liksom, det var Karolina, det var Emelie, det var ju fotografen, Sven då, Och det var jag och så var det min kontakt i Umeå som har arrangerat föreläsning med mig då för flera år sedan. Och vi hade jättetrevligt och satt och pratade och så blev det lite jobbigt för att då börjar Karolina alltså berätta om hur hon har det hemma. Uh, hennes ögon fylldes med tårar hon darrade på sin underläpp man, man märkte att rösten började liksom svikta så att man visste att nu, nu är det väldigt jobbigt för henne att prata om det här berätta att hennes man har ändrat uppfattning han har blivit så skraj i och med coronan och nu vill han att barnen ska vaccineras mot det mesta och lite till. Jag kommer inte ihåg om det var enbart mässlingen hon pratade med, eller om det var allt som han, han ville att de ska vaccineras mot. Och hon, var, hon sa alltså att det är kört. Det är totalt infekterat hemma. Hon är rädd att äktenskapen det deras ska spricka. Hon ser ingen utväg ur det här. Och jag försökte ju råda dem att läsa Vaccination, Risker och Skador, den här svenska boken, men nej, det går inte att. Det var liksom, jag, jag försökte hitta på allt möjligt och sa också att de kan titta på växtfilmerna tillsammans. Och hon tyckte så här att okej, okay, ja men det kan gå. Men hon var ändå väldigt, väldigt orolig för det här att tänka om han tar barnen och åker iväg och vaccinerar dem bakom hennes rygg. Så vi pratade lite om det. Jag kommer inte alltså personligen ihåg allting. Jag minns ju bara liksom i stora drag. Men... Jag minns ju att jag sa att i värsta fall om hon är rädd att han ska göra någonting sånt vilket ju är olagligt att vaccinera barnen bakom andra partens rygg så sa jag att då kanske hon måste i värsta fall dra en vit längen och säga att hon har vaccinerat dem tills situationen har lugnat sig så pass att vi kan kommunicera igen och då blev hon och, Va? Tycker du att jag ska ljuga för min man? Och jag säger att nej, jag tycker inte. För jag tycker inte att man ska ljuga någonsin. Men att det här är en väldigt jobbig situation. Om det är så som du beskriver, så måste du ju försöka hitta en lösning som på något vis tillfälligt kan rädda upp den här situationen. Ja, jag kom en... Hon var väldigt, väldigt blicklig och det var väldigt sorgligt. Och jag tyckte väldigt synd om henne. I alla fall, jag åkte hem. Följande dag, eh, hela sommaren gick. Och så blev det höst och så tog Emelie kontakt igen. Och nu tänkte jag bara, nej! Nu får det vara nog. Alltså varje gång de träffar mig så var det sista gången. Och bara no några pusselbitar som fattar. Alltså, det här har jag kommit fram till att vi behöver göra bättre. och blablabla. Men det, det var som att det alltid blev bara en gång till och en gång till och en gång till. Nu så ville då Carolina ställa några frågor om coronavacciner som är högaktuellt. Och det är ju viktigt att få med dig i filmen, beskrev Emily. Och visst, det kunde jag ju hålla med om. De skulle komma hit till närliggande staden Karleby. Så, och de sa att max tre timmar. Kan du offra tre timmar? Och jag tänkte att okej. Okay. Vi enades om den 14 oktober 2020. Den 14 oktober kommer för mig att bli den dag när jag kan prata om livet före och livet efter faktiskt. Jag kom till deras fina Airbnb-lägenhet och när jag kom in så märkte jag direkt att någonting var som det inte brukar vara. Det var väldigt spännstämning. Det var inga liksom, glada kramar och utrop av gud vad fin du är och ingenting. Att här är toaletten och vill du ha fika? Sånt som vi annars alltid brukar göra. Utan det var bara direkt. Ja, du kan komma och sätta dig här. De hade rigga allting färdigt med kameror och ljus och mikrofoner och sådär. Sätt dig här så sätter sig Karolina där och... Och så sa Carolina lite urskåldande när vi satt och att ja, vi måste ställa lite kritiska frågor också, liksom bara för trovärdighetens skull. Och säger han. ja ja okej, okay, fine, jag är van, så att, vi kör. Jag visste ju ändå att de ville mig väl och de var ju liksom på samma spår som mig. Vi, vi körde ju på samma sida av vägen så att säga. Så börjar Carolina. Och hon inledde med att ställa frågor som hon redan hade ställt och som jag redan hade besvarat. Vilket jag tyckte det var ganska konstigt att hon skulle ställa dem igen. Och det handlar om min roll som ledare. Och som vanligt så sa jag att jag ser inte mig själv som någon ledare. Utan jag vill att alla människor ska vara sina egna ledare och hitta sin egen sanning. Och hon var missnöjd med svaret. Och hon ställde om frågan på nytt. Och hon var missnöjd med svaret. Och hon ställde om frågan på nytt. Att ja men... Det är ju ändå dig som alla lyssnar på. Det är ju ändå dig som alla vägar ledet till. Det är ju ändå dig som dina föreläsningar som alla kollar på på nätet. Och hon satt liksom så här och provocerade fram det svar som hon ville ha. Ända tills liksom suckade och sa ja det kan hända att det inte finns så mycket andra svenska föreläsningar på nätet. Mm. Då var hon ungefär nöjd med det. Sen fortsatte hon om Börja ställa eh, mer och mer kritiska frågor. Och jag märkte att hon förändrades. Hennes ögon började blixtra till. Hon blev liksom aggressiv. Och så började hon höja rösten. Och så började hon avbryta mig. Jag fick inte prata till punkt. Utan hon avbröt mig. Fortfarande försökte jag svara så långt Och sån, så som möjligt på frågorna. Men så hon började avbryta mig. Och sen... Så började hon sitta och påstå att jag ljuger. Och så sa hon att den här pojken som hade dött i mässling i Tyskland för fem år sedan. Att jag inte tyckte att hans liv var värt någonting. Och hon satt och skrek att. Förstår du att du får det att framstå som att hans liv inte var värt någonting. Han skulle ha levt i Dalinda om han skulle ha varit vaccinerad mot mässling. Och det är ditt fel att folk inte vaccinerar sina barn. För du säger åt om att de inte ska vaccinera. Ja, det stämmer inte. För jag säger aldrig åt människor att de inte ska vaccinera. Utan det är deras eget beslut. Men hon anklagar mig för väldigt konstiga saker. Och sen så börjar hon sitta och säga att. Du ljuger bara. Du vet ingenting. Du ljuger till och med om din egen dotter. Hon har inte alls fått någon tuberkulosa vacciner. Och alltså då. Då tog jag av mig. Min mikrofon, slängde den på golvet. Så tittade jag på dem och så sa jag, vad är det här? Vad håller ni på med? Och det var då som ormarna avslöjade sig. Då får jag veta. Vi är undercoverjournalister från SVT. Och det här var enda sättet för oss att exponera dig Linda. För vi visste att du skulle aldrig ha ställt upp om vi skulle ha sagt att vi är från SVT. Alltså, där och då så gick ridån ner. Um, alltså, jag blev så fruktansvärt upprörd. Jag sa till dem att de har inte min tillåtelse att använda någonting av det material de har spelat in. Jag steg upp och gick mot dörren. De följde efter mig, precis som de gör med de här fuskbyggarna, liksom brottslingar som lurar folk på pengar. På samma sätt följde de efter mig med kamera och mikrofon och allting. När jag gick till dörren och ilskats ro på mig mina stövlar och, och eh, mina kläder, och säger: Så, så ropar de till mig så här, eller Karolina: um, Vi har spelat in allt med Elinda. Allt. Vi har allting inspelat. Allt. Där du säger att pandemin är en bluff, där du pratar om New World Order, där du pratar om judaförintelsen, där du säger bla bla bla, vad du tycker om invandring och mångkultur. Allt det här som inte alls har haft med vacciner att göra, som hon har ställt intresserade frågor om över bordet, allt det här har de spelat in. Mm. Deras syfte har aldrig någonsin varit att gestalta Karolinas resa i vaccinernas värld, utan deras syfte har varit att hänga ut mig och flera andra som fullständiga galningar, som inte har den minsta aning om vad vi pratar om. Um, Karolina hann också säga till mig innan jag smällde igen lägenhetsdörren och gick därifrån att hennes egentliga namn är Malin. Hon heter inte alls Karolina. Så hon har också ljugit om sin identitet. Alltså jag tog mig hem som en dimma. Jag körde vilse. Jag var alldeles... Jag var alldeles... Alltså jag borde inte ens ha fått köra bil i det tillståndet jag var. För jag var så förbannad. Jag var så upprörd. Jag var... Mitt adrenalin, alltså. Alltså, jag tänkte bara, det här händer inte. Sånt här händer inte. Så här kan det inte få gå till. Och det som för mig var det mest obegripliga, och fortfarande är det mest obegripliga, det här hur man kan vara så urbota elak. Hur man kan vara så genomruttet falsk.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 Och de har använt skattebetalarnas pengar till det här. Vad är det, som, vad är det som ni i Sverige egentligen får för era skattepengar? De sa, vi fick reda på att det här kommer att bli ett dokument inifrån. Alltså det är ju SVTS, de har ju någon sån här granskande dokument. Där ser det som kallas för dokument inifrån. De, de jobbar på det här sättet. De har gjort det med andra människor också. De nästlar in sig undercover och låtsas vara helt andra personer med helt andra syften än vad de är. Um, dokument inifrån ska skildra och granska det svenska samhället enligt beskrivningen. Jag bor ju inte ens i Sverige. Jag bor i Finland. Och jag har aldrig gjort någonting olagligt. Så att ja... Det här, där har ni i ett nytt skall hur public service arbetar. Emel Simmons, denna kristna människa, hon har ju egentligen bara varit en soldat. Den verkliga uppdragsgivaren har varit Carolina. Det är hon som är producenten för hela dokumentet inifrån detta program alltså. Så att där den här den här mamman som har fråga av mig hur man ska uppföra sig framför en kamera. Och vad man ska tänka på. och gud, du är så proffsig, Jag kan ju ingenting. Och du kan så mycket. Kan inte du lära mig? Vad ska jag tänka på? Hur ska jag klä mig? Hur ska jag ha håret? Vad ska jag tänka på? Så här han håller hållit på och liksom låtsas vara en nybörjare. Hon är själva verkligen en prisbelönad journalist inom public service. Uh, som har planerat hela, den här, hela det här bedrägeriet från början till slut. Och, uh, det jobbigaste för mig det är inte vad jag har sagt. För att jag är en människa som har integritet. Jag står för mina åsikter. Det jobbiga är ju hur de kommer att klippa och klistra och, och ihop det här. I syfte att karaktärsmörda mig. Det är ju det som är. De ska, de ska utföra ett karaktärsmord. Och det här drabbar ju inte bara mig. Utan det drabbar ju hela min familj. Det drabbar mina vänner. Det drabbar mina släktingar. Det drabbar alla de som samarbetar med mig i olika åtaganden som jag har här i byn. Här i byn är jag ju liksom en helt vanlig människa som engagerar mig i lokala föreningar. Jag är ju, man blir ju aldrig profet på hemmaplan. Så jag ses ju inte som någonting annat än en engagerad mamma som... Som jobbar mycket med frivilligt arbete i föreningar. Allt sånt kommer de ju att mer eller mindre förstöra med det här. Jag har inte fått något besked om när det ska sändas det här programmet. Till och med en dödsdömd får ju veta när det ska avrättas. Men mm. eh, jag vet ingenting. Så att eh, det här är vad som har hänt mig. Och eh, det jobbigaste som jag sa det är. Hur kan man göra på det här viset och tycka att man gör någonting bra. Det jobbiga för mig är ju att jag är en ärlig människa. Jag har aldrig ljugit om någonting. Och att då utsättas för någonting sånt här så jag får, alltså det, jag får en sån fruktansvärd törn vad gäller min tilltro till människor. För att jag, jag har alltså en naiv tro om att alla människor har någonting en inneboende god vilja. De vill gott. De kanske blir missledda och tror, tror liksom att de gör någonting gott även om, även om de uppenbarligen är fel. Men med de här människorna så ser jag inte att vad, vad fanns det för god vilja? Hur kan man på det här viset förstöra för någon och sedan anklaga mig för att ljuga? Då är det de satte skräck till mig. Du bara ljuger Linda. Det är ju de som ljuger. Det är de som har ljugit fram det här slut. Mm, mm. Att de ja, nej, man. Ja, ja, Att de satt sig in i alla uh, argumentationer som de som inte, de som är vaccinkritiska har. Att de uh, mm. ha, har gjort det. Och sen uh, är ändå kan fortsätta med den här dokumentären det, det tyder ju på en, en bottenlös ondska hos de här människorna. Mm. Och att liksom fokus är bara att, att få ett pinnehåll upp i karriären och, och, och så på SVT. Mm. Och tyvärr så är det ju så att många säljer sin själ för pengar idag. Och det är ju... Ja. Mm. Mm. Jo. jo och med Emily så sa de ju att hon har bara instruktionerna. Jo tack det, det gjorde ju Hitlers soldater också mm. tänkte jag säga så att det, det liksom, jag tycker det är så fruktansvärt lågt jag tycker det, det, det vittnar ju verkligen om en människa som totalt saknar integritet om man liksom bara lyder order och gör någonting utan att kunna stå upp för vad man har gjort och stå för dig själv. Och så hade varit med denna Emily. Hon har vägrat öppna sin mun nu i efterhand när jag har ställt frågor till henne. Mm. Så att, mm. Mm. Nej, ja. det, det, är, det här är helt... Uh, ja, man, det, man, man saknar ord. Alltså och, jag, jag, och jag tänker på det också. att Precis det här du säger, du har, inte, du har inte gjort någonting brottsligt. Eller, eller omoraliskt och nu ska du hängas ut då i det här programmet och de har liksom i, i smyg spelat in allting och, och, och ska vinkla allting eh, på det sättet de vill vinkla det då va? och jag menar egentligen så är det ju jag menar det är ju så att du har ju eh, uppfyllt en brist kan man säga, ett lagbrott som eh, svensk sjukvård har begått Egentligen i alla tider kring det här med vacciner, då va? mm. För att enligt patientlagen, då så, så får ju inte eh, hälso- och sjukvård ges utan patientens samtycke, och innan samtycke inhämtas ska patienten få information. Yep. Men med den här informationen kring vacciner och, och eh, de risker och skador. Som finns med vacciner. De informerar man ju inte om så att man begår ju egentligen ett lagbrott. Va? Ja. Och, det, och det, så att säga. Eh, ser du till att det inte sker då när du informerar om det här. För att det är ju precis som du säger: du, du har ju inte ens. Eh, du har aldrig uttryckligen sagt åt eh, människor på den här företagen att inte vaccinera sig. <här> Nej. Och, det, och, och jag menar, det, det är ju liksom. ja, det, det får man ju naturligtvis göra. Jag gör det. <här> Så att så, mm. Utifrån vad jag, när jag har satt mig in i det här va, och, för, och mm. förstått eh, vad eh, problemet med, med vacciner är. Va? Men du har ju inte ens gjort det då. Nej. Så att, nej, det, det är, alltså man blir så chockad. Och just det här också då, att det här, det här går våra skattepengar till. Ja. Tänk mm. på det ni som lyssnar på det här programmet. Att det här går våra skattepengar till. Och nu är det ju till och med så. För att de ändrar ju det då för några år sedan. Snabbt och, och, och, och stilsamt Att förut så betalar vi ju en tv-licens Men nu så har man ju bakat in det här i skattsedeln då. Mm. Och, det, och det hade man ju inte förut då. För att då är, det blir ju sådär att. Alltså, vi ska ju inte förstå. Eh, vad som är propaganda. Eh, och då blir det ju liksom, det, det ser ju snyggare ut om inte eh, televisionen eh, finansieras via skattesedeln då. Att det så att säga ingår i staten, stat, statsapparaten då va, utan att det, det, det är fristående. Då får man intrycket av att, att, att eh, televisionen skulle vara opartisk då va? mm. eh, Men det, det har den ju aldrig varit då. Men eh, det kanske har varit ett ganska mycket tapp i tv-licensen och människor har blivit arga. Så <laughs> att det, det är ju bara ett propagandainstrument. Och jag hoppas, alltså det här är så fruktansvärt vad de har gjort. Och att de har liksom trängt sig in i ditt privatliv. Under falska föresprägelar. Ljugit eh, om allt. Eh, när de har gjort det här va. Och sen så ska de hänga ut dig nu då. Yep. Ja, det, ja, det, ja, det är mm. så. Uh, ja, upp, ja. Det, det, det är fruktansvärt. Mm. Och eh, alltså, vad ska jag säga? På ett sätt så kan ni ju se att det här kommer ju egentligen att bli reklam för vaccinfrågan i det långa loppet. All, all, reklam, all reklam är ju bra reklam, heter det. Mm. Så att, jag får ju försöka fokusera på, på de sakerna och tänka att eh, nu den prövas vännen. Det vill säga, här, detta kommer att tydliggöra för mig vilka som eh, så att säga är riktiga vänner och vilka mm. som svänger mig i ryggen. Och jag har varit i kontakt med en annan kvinna som har varit utsatt för exakt samma sak och dokument inifrån. Och hon säger att även om det var en hård smäll och hon så att säga gick, ble, blev osynlig några månader efteråt så har hennes livskvalitet förbättrats efter programmet. Därför att man har sållat bort de här falska vännerna. Det de har skett en automatisk sålning. Så mm. att jag kan ju försöka tänka positivt också och se sådana grejer men jag tycker bara det är så alltså det är så grymt för att mm. SVT, de här människorna som jobbar med den här produktionen de har ingen aning om egentligen djupe i de här frågorna de har ingen aning om um, den egentliga grundproblematiken inom vaccinationer eller de kanske har men de vägrar se de vägrar förstå och det här kommer ju att drabba så många föräldrar med barn för de kommer ju att köpa SVTs propaganda mm. och, och ja vad ska jag säga de har extremt mycket makt SVT och det är så konstigt för de ska framstå som opartiska mm. det heter att de ska vara opartiska och nu tar de part för Big Pharma mm. som är den mäktigaste ja. industrin vi har Alltså hur tänkte de då? Jag, jag förstår bara inte. Varför ska SVT skydda läkemedelsindustrin? Mm. Det, vet du ja. vad? Jag vill, jag vill bara vi prata om det här med public service och att, att det går mm. via skattsidan. Jag vill säga att det finns någonting i Sverige som heter folkrättsrörelsen. Om man googlar mm. på folkrättsrörelsen så har det en hemsida som heter, heter Folkrat .com, folkrätt.com, alltså folkrätt egentligen men utan är prickar. De har en eh, namninsamling eh, om, eh, alltså för att få en återbetalning av public service-avgiften och eh, eh, eh, för att jobba för att man ska kunna igen avgöra om man själv vill, vill ha den här public service eller inte. Mm. Så att det kan ju vara bra för folk att veta att det finns faktiskt en sån rörelse som jobbar. Jag tror säkert att det är flera som jobbar för det. Men... Mm. Ja, nej vi får, vi får lägga upp den länken på, mm. på sidan eller på, på podden här. Ja, uh, nej och det, och det är ju någonting som man har sett i detta också då att, att att det här med, med tv och medier det har alltid varit ett, ett propagandaverktyg va och det, det handlar absolut inte om att vara opartiska utan det handlar om att förefalla vara opartiska så ger man skenet av att vara opartisk då, då, då är det mycket lättare att påverka va så att ja nej det, det, det är det är chockerande när man börjar se det här liksom och jag menar det var ju som när vi och det berättar ju när vi intervjuade dig första gången Linda att då var jag lite så sådär vacklande i den här frågan kring vaccin. Jag hade ju tittat på mycket annat inom medicinen då men den här frågan med vaccinerna hade jag inte satt mig in i ordentligt utan det, det, det gjorde jag innan det programmet då. Och där, och där förstod jag ju då hur eh, fullständigt upp och ner eh, upp och ner bild man har fått av den frågan va. Ja. Och, och det har ju klarnat mer och mer då va. Och, och, och, och, och då är det ju så här att. Alltså det där är ju en så stor och mörk lögn det här med vacciner. Mm. Och det är ju därför den fungerar va. För att människor. Man, man kan inte tänka sig att. Att. Att det kan vara så som det faktiskt är och när, och, när, och när jag säger det som det faktiskt är Då är det ju bland annat så då Att eh, inget vaccin har någonsin vetenskapligt visats vara effektivt mm. I ordets rätta bemärkelse då det man, det man tänker när man hör ordet effektivt va? Och det är ju så här man använder Orden för att ljuga också då för att när man säger effektivt och pratar om vaccinstudier. Då menar man att vaccinet ger en effekt på celler. När man utsätter cellen för vaccinet så kan man observera en effekt. Och den här effekten har man valt att döpa till immunsvar. Mm -hmm. Och, det, och det, är det, det är den effekten man pratar om när man säger att vacciner är effektiva. Men man har aldrig tagit reda på vad något vaccin har för faktiskt sjukdomsförebyggande effekt då. Så att, ja. Och, och det är väl också så här att nu, nu, nu går detta i spinn eller man ska uttrycka det va. För att nu <laughs> nu, nu äh, tror jag man märker hur, hur saker och ting börjar falla va. Och, och då ska man liksom som, trycka tillbaka så att den här, jag, jag kan väl tänka mig att den här dokumentären då som de ska sända nu, va, den ska de väl sända då innan de här stora coronavaccinationerna kommer igång då. För det, mm. de ska ju göra det någon gång nu i november då. Mm. Så ska de börja vaccinera för corona då. Mm. Mm. Mm. Mm. Jo, och nu är det så här, Kelle, att nu har jag faktiskt sparat min min lilla twist här till sista. Det här är någonting som inte ens ni känner till. Men jag kände mm. att jag, jag hade pratat under så lång tid. Och nu, vet jag, nu har vi poddat i kanske en timme. Har mm. vi, vill ni höra min sista twist här som ger, ger oss lite hopp? Ja, givetvis. Ja. <laughs> jo då. Uh, det är så här att uh, mitt i allt detta elände. När de hade avslöjat sig. Då snappa en, eller jag, jag kontaktade en bekantskap relativt ny bekantskap. Eh, och berätta om det här som hade hänt. Han är engagerad i filmbranschen i dokumentärfilmsbranschen. Och mm. han, han blev så otroligt eh, påverkad, alltså upprört över det som hade hänt mig och hela maktförhållande allting. Så att han sa att han, han kan inte leva med sig själv om han inte försöker hjälpa mig eh, med de medel som står till buds för hans del. Så mm. det betyder att eh, nu har vi påbörjat en dokumentär om detta övergrepp. Mm. Mm. Mm. Ja, och inledningen är ju inte fyskam heller. Det är en ganska häftig inledning för att han sa till mig, kontakta SVT och säg att du vill träffa dem en gång till. För de kan inte neka dig det. Så får du ställa frågor till dem och de får ställa frågor till dig. Och det här gjorde jag. Så vet ni vad? Förra veckan åkte jag till Stockholm. Och träffa alla ormarna igen med mitt eget filmteam i släptåg. Mm. Så det här blev ett väldigt intressant möte. Det finns många spännande saker att berätta om det här. Men jag fick ju i samband med detta reda på hur SVT resonerar. Mm. Mm. Jag, ställde, jag, hade, jag ställde väldigt många frågor till dem som de vägrar svara på. Vilket vi ju då förstås här på film. Så det säger ju en hel del att de inte gå med på att svara på mina frågor mm. men jag frågar till dem om de känner till de här etiska pressreglerna och publicitetsreglerna och så vidare de anser att de inte behöver följa de reglerna när det gäller mig och vet ni varför? Nu ska mm. ni föra, det här är nyckelord i hela sammanhanget mm. Jag är ingen privatperson Jag är en makthavare. <laughs> Jaha! Oj! Ja. Oj, oj, oj. Jag Nej. är en makthavare och under vår sammandrabbning, kanske två timmar lång, det kändes som att jag var på en tur resa till helvete när jag träffade dem där nere i en källare i ett kokhett rum med röda möbler. Faktiskt, på sant alltså. Ja. Det var riktigt ja. så här helvetisk symbolik i det rummet. I alla fall. <laughs> ja. Um, säkert tio gånger fick jag höra under denna sammandrabbning att du är en makthavare som sprider falsarier, Linda. Och jag funderar på att det här kan jag börja använda i marknadsföringssyfte. Det här får liksom bli så här min nya grej. Makthavaren som sprider falsarier känd från SVT. Mm. Linda Karlström. Och alltså, det, det är rätt lustigt. Kan ni förstå att för det första... Så har jag inga pengar. Jag är helt utfattig. För jag har ingen inkomst. Jag är en hemmamamma. För det andra så föreläser jag ideellt. För det tredje är jag ingen politiker. Eller president. Och för det fjärde. Så. har Jag, jag är inte med i social media. Jag finns inte på Facebook. Jag använder ingen mobiltelefon. Ja, vad börjar det bli då? För det femte. Jag representerar. En ståndpunkt som kanske 2% av befolkningen är enig med mig om. De resterande 98 tror på vacciner. Mm. Och fortfarande så är jag en makthavare som utgör ett så stort hot att de måste använda två år. De sa att de har jobbat med den här dokumentären i två år och de är fortfarande inte klara. Två år till att avlöna, där var ju ett helt jäkla team nu. Nu var de ju kanske 5-6 som satt med där i det här helvetesrummet när jag mötte dem. Som jobbar mm. febrilt med det här, som avlönas konstant, som har resgårds och tvärs. De har ju också varit och intervjuat Andrew Wakefield. Två år med skattebetalarnas pengar har de gjort det här. Men de har ju en budget alltså, när man tittar på public service. De har ju oändlig tillgång till pengar i princip. Och så mm. är jag ett så stort hot mot dem att de faktiskt ser sig tvungna att göra den här dokumentären. Mm. Ja, det är alltså. helt otroligt men och det var därför de, de, att hon Karolina där att hon, hon, hon skulle ha det här på band och att du, du såg dig som en ledare då va? Ja. Yeah. Så kunde de koppla det till att du var en makthavare då, du, du driver något slags onskefullt antivaccinimperium yeah. från <laughs> från, <laughs> från finska landsbygden och ja, det, alltså man blir, det, det här är ja. ja. Nu får yes. man tänka på en text som stod här på ett, ett, ett hustak ett tag. Och då stod det, låt ditt liv bli den friktion som hejdar maskineriet. Och du kanske är det där lilla gruskornet då som, mm -hmm. <laughs> ja. som som hejdar det väloljade maskineriet. Mm. Mm. Jag har förstått att fokus i den här filmen kommer att ligga på autism kontra mässlingsvaccin, NPR. Och att det absolut inte finns något som helst samband, givetvis, mellan autism och NPR. Och de stödjer allting då på den här studien som släpptes 2019. En dansk studie som har följt 650 000 barn och kommit fram till att det finns inget samband alls mellan NPR-vaccin och autism. Den här studien är ju full med brister, givetvis. Jag, tittar, jag har tittat på den och det är väldigt lätt att se de här bristerna. Det kommer jag inte att gå in på nu. Men mm. det märkliga är ju att det finns så otroligt många studier som visar på samband. Vilket jag påtalar för dem. Men Linda, du förstår väl. Det här är ju inte etablerade studier. Du kan ju inte hålla på att sprida information om etablerade studier. För du sprider ju bara falsarier. Du måste ju fatta det. Så säger jag, men jag har, alltså, mitt syfte är att sprida information om studier som etablissemanget tystar ner. Det är fortsättningsvis publicerade vetenskapliga studier. Och då sitter de så här, denna där Malin och Carolina Säg en studie! Säg en studie! Säg en studie! Kom igen då! Säg en studie! Ska vi diskutera den? Säg då! Säg då! Säg då! Säg då! Sitter hon så här. Jag bara, men hallå, jag är ingen mänsklig databas. Jag kan inte studier utan till. Men jag har ju skickat 150 studier till er listade som visar på samband mellan vaccin och autism. Men det här är ju bara små skitstudier tycker de. De sa inte men det här är bara små betydelserlösa studier. Den här har ju 650 000 personer i sig. Så det, de har igen liksom gått i den här typiska fällan som jag var inne på. Att ju större en lögn är så desto, desto svårare är det att tro på att det är en lögn. Så bara för att den här involverar 650 000 barn den här danska studien. Så tror de att det är ju omöjligt att den studien kan luras. Den dessa uppenbart att den gör det. Så hänvisar jag ju till den här studien som växtfilmen går igenom, Vacstedt. Den studie som CDC medvetet förfalskade när de märkte att, oj då, det visar visst att NPR-vaccin ökar risken för autism med flera hundra procent. Oj då, vi måste frisera siffrorna i efterhand. Mm. Det är ju det som Vacstedt handlar om. Och när jag då hänvisar till den och säger att, ja, där har ni en studie att bita i. Och då sitter de så här, så här med lilla gumman attityd, den här andra producenten. Men Linda, Linda, det är en film. Linda, det är en film. Det är ingen studie, Linda. Ja, men ja, oh, oh. så liksom, snäll, men det gick inte ens att resonera med dem. Det var som en mur. Det, gick inte, mm. alltså, det var omöjligt att få till stånd en dialog eller någon slags mm. förståelse. Och första. Liksom Villkor för att åstadkomma en kommunikation, det är ju att man är välvilligt inställd till dem man kommunicerar med. Men mm. de, alltså jag var ju bara en makthavare som sprider falsarier för dem. Så det var mm. fullständigt onödigt i, i, enligt deras mening att försöka ha någon dialog med mig. Mm. Uh, de frågor jag fick ställa till dem, det visar sig att de frågorna endast fick röra produktionen och ingenting annat. Så får jag fråga någonting annat till exempel vad anser ni om åsiktsfrihet så satt de och knep igen sina små näbbar. Till sist fick vi mm. väl ut att ja, mm, ja, åsiktsfrihet är bra. Så nu behöver vi inte diskutera den saken mer. Mm. Men det visar sig, alltså de har också, de har inte bara haft dolda mikrofoner, de har haft dolda kameror under våra träffar. Mm. Det tycker jag också känns oerhört kränkande. Alltså, det är ju därför som mm. de alltid har velat vara i sina Airbnb-lägenheter. Stora lägenheter ja, där man Kan man ängter. rigga med kameror? Ja, ja, precis. Och sen fixar de, de har alltid haft att fixa mat på förhand då, så mm. att vi inte ska behöva gå på restaurang och spilla tid på det. Nej, men det är omöjligt att gå på en restaurang och ha dolda kameror och ha dolda mikrofoner. Det är för mycket bakgrundssorg. Men det har ju funkat bra när vi har suttit i deras lägenheter fika och haft det trevligt så att mm. ja det den, de, de måste ha haft en, en imponerande budget det här övergreppet som SVT har utfört mot dig med våra pengar mm. skattebetalarnas pengar mm. Mm. och och det är för jäkligt men eh, nu har det hänt och vi förhoppas att att det i slutändan kommer ut något gott av det. Och jag tror att jag tror att det kan göra det för att jag brukar ju ta upp det här med stresande effekten eh, ibland i det här programmet och eh, ja, det är en historia om att stresand Barbara Streisand vill inte att det skulle publiceras bilder på hennes strandvilla i skvallertidningar så att hon började stämma tidningarna vilket gav till upphov att fler tidningar började publicera de här bilderna. Va? Och strejsande effekten då det är att i sin iver att försöka motverka något så, så skapar man mer uppmärksamhet och spridning av det man vill, vill eh, motverka då. Och den situationen hamnar vi, ju i, hamnar eh, de här propagandisterna, i nu, tror jag. För att det, jag tror att det är väldigt många människor gör nu när de stöter på sånt här på eh, SVT eller andra medier. Det är att de, att de själva eh, söker på nätet och, och söker efter din hemsida och sådär och, och vill ta reda på eh, den andra sidan av saken. Mm. Mm. Så ja. Och, och sen är det ju också, så här, jag tänkte bara på det också, att någonting som de alltid gör i, i, i sina propagandamanövrar då. För det är det ju så här att, att sakfrågan då, det vill säga, det, det är så att vacciner är skadliga. Att de har, de har bieffekter och det finns vaccinskador och, barn och många barn och många människor har dött av vaccinationer. Och då motiverar man ju det då med nyttan. Eh, men nu är det ju så som jag påpekade att, att nyttan har man ju aldrig belagt korrekt vad det gäller vacciner. Då. Man har aldrig visat att de är effektiva. Och sen ovanpå det så kommer ju att hela paradigmet som vacciner vilar på. Det vill säga eh, virusteorin. mm -hmm. Den är ju inte heller belagt vetenskapligt. Det och det är ju någonting som, som en, en doktor, en tysk doktor i vi virologi, eh, Stefan Lanka, har ju satt ljuset på detta och han utfäst en belöning på 100 000 euro till den som kunde visa att vetenskapligt att mässlingviruset kunde existerar i en Uh, av, I en studie och, och det är någonting som de har gjort en grej av då När de har försökt argumentera mot det här Att Stefan Lanka faktiskt vann då Att, att, att, han, att han slingrade sig då att, att man kunde inte visa detta med en studie Utan man behövde flera studier hävdar de ah. då. Men, men då hade man väl ändå Jag menar om det var 100 000 euro Då hade man väl ganska kunnat slänga ihop en ny studie <laughs> som Precis fungerade. Så att det är ju liksom men men, men det är ju det här att det står, allting står ju och faller med detta. Det står så otroligt mycket pengar och prestige på spel här va. Så, ja. att, så att man gör ju precis allting för att eh, förvränga eh, den här frågan då va. Och det är ju alltid som sagt det här att man, man skapar ju halmgubbar hela tiden då. För man, man kan inte eh, man kan inte argumentera mot det riktiga argumentet. För det, det, det är sanning, va? Det stämmer. Så då måste man hela tiden hitta på något annat som man kan argumentera mot, och att du har sagt andra saker, yeah. och att, så, sådär, då, så då Då spelar de ju in dig i hemlighet, då, så att de ska få så mycket annat. Och, yeah. och, och, och det är ju ad hominen också, då att de ska yeah. diskreditera dig som person, då, och yeah. massa andra saker, va? Och på så sätt. Ja. Så, för, för man kan ju aldrig argumentera mot uh, den, den, uh, det riktiga argumentet. Och, och då låtsas man och, och då försöker man missförstå det eller förvränga det då. Så att man har någonting att argumentera emot då. Ja, precis. Um, du sa här när du pratade på att det här med att folk dör av vacciner. Det kan ju understryka att enligt SVT så dör ingen av vaccin. Mm -hmm. Det har de. Det här har de tagit reda på för att det, det gick de till angrepp mot också eh, och sa att, att jag försöker påstå att det är folk som har dött i Sverige av vaccin eftersom jag hade hänvisat min föreläsning till ett utdrag ur Läkemedelsverkets biverkningsregister och då hade jag begärt ut eh, antal dödsfall av vaccin från 2000 till 2017 och det var då totalt 80 stycken i Sverige Uh, och den brukar, jag, den brukar jag berätta om på mina föreläsningar, att det finns. Nu hade ju min svt kollat upp det här. Och inte ett endast ett fall så hade samband med vacciner. Det var bara liksom, det var bara misstankar, men det var obekräftat samband. Så det, jag bara ljuger, det är helt vilseledande, för inga människor har ju dött av vacciner. Det, det låter ju fullständigt barockt att påstå något sånt. Det, mm. det, det, det är häpnadsväckande att, mm. att, att SVT kan tänka sig att göra något sånt. För att då uttrycker man sig väldigt generellt också då om man säger så att ingen har dött av vacciner. Och man har ju hållit på med vacciner ganska länge. Och jag tror att faktiskt inte den mest förhärdade vaccinförespråkare skulle, i alla fall inte om, om, om den var seriös, skulle säga något sånt. Nej. Så att det, det är fullständigt, ja nej det är alltså, ja nej man vet om man ska säga. Och sen jag tänkte bara på det också för att jag menar när jag började sätta mig in i det här med vaccin på allvar. Någonting som jag alltid brukar göra också då. När man, det är ju det att man, man går tillbaka och tittar också historiskt då. För man, man har ju sysslat med det här med vaccinationen ganska länge då man kom på det här som man anser var så fantastiskt då eh, i början på 1800-talet och eh, det som blir så kokerande också då när man börjar undersöka historien då, det är ju det att det här med vacciner det har ju alltid varit eh, skadligt och det har skrivits mängder av böcker om detta och någon sån här lista som jag hittade då att, som heter de 25 böckerna om, om vaccinationernas historia. Och det tänkte jag det är också någonting vi kan lägga upp i den här podden tror jag. Och jag kan ju bara läsa några av de här titlarna då som jag har hittat och vilket år de är ifrån då. då. Uh, The Poisoned Needle, Suppressed Facts About, About Vaccination 1957. The Century of Vaccination and What It Teaches 1898. Vaccination Proved Useless and Dangerous uh, 1885 Vaccination its Fallacies and Evil 1882 Compulsory Vaccination The Crime Against the School Child 1915 The Truth About Vaccination and immunisation. 1951 va? Så so att det här har ju, den här frågan, vacciner kan man ju försiktigt uttrycka sig, har varit väldigt kontroversiell i hundratals år då. Ja. Det är ju någonting som vi heller aldrig få, har fått höra då. Nej, förstår du att Det här med vaccinmotstånd, det är ju populistiskt. Det är ju ett ja. nytt fenomen. Mm. Mm. Denna fantastiska procedur som har funnits så länge och bevisat vara så effektiva nu plötsligt så börjar folk hålla på med sådana här dumheter som att ifrågasätta vacciner. Mm. Mm. Um, det var när de ställde frågor, de, ställde ju, alltså ni, de har ju transkriberat allting jag har sagt under alla våra fikastunder och allting så de hade ju ett manus med allt vi hade sagt. Och jag frågar ju att vad är det exakt som ni kommer att. På vilket sätt kommer ni att porträttera mig som en galning? Vad är det ni ska hänga ut mig med? Så de läste ju upp en del saker då som jag sagt. Jag kommer ju inte ens ihåg vad jag har sagt, men, men de läste ju upp det. Och det var ju så här: gott, är gott, alltså, herregud, vad sa livet rann ur käften på dem när de kunde läsa saker jag hade sagt då. Um, vi pratar ju om. Nu idag här, Martin berättade ju det här när min föreläsning då blev när vi inte fick komma in till Folkets hus och ha föreläsning och att Martin blev uthängd i någon artikel där i Göteborgs posten då, i samma sväng mm. uh, det var ju så att de försökte ju slänga er och då gärna också mig på samma gång i den här soptonan där det står som det är ett hakors på. det är ju väldigt vanligt att man ska klassificera folk som nazist, rasist så för förnykare, judehatare Allt det här är ju liksom så här perfekt Brunsmätningen ja, mm. ja. Mm. Mm. Um, Så de kom in Alltså Karolina var inne på det här flera gånger Men jag sa bara att jag kan ingenting om det där För det kan jag faktiskt inte Jag är inte så insatt i ämnen men, um, jag, har, jag har tydligen då sagt I Umeå liksom, Det var den träffen då som de var nöjda med Och efter det så ville de bara träffa mig För att avslöja sig då har jag tydligen sagt då när de har igen, när Karolina igen har börjat ställa frågor om det här med förintelsen och judar. Och vad är det som är så tabu med att prata om, om det här med judar och, och förintelse och sådär. och Luska fram då. Så har jag tydligen sagt då. Nu kommer jag, de läste ju upp vad jag hade sagt men jag kommer inte ihåg det ordet då, Men det var någonting att jag hade sagt så här: Att den verkliga förintelsen är mycket värre en den förintelsesaga som vi får lära oss i historieböckerna i skolan. Att Ser man till tekniska detaljer så finns det mycket som ifrågasätts. Till exempel antalet sex miljoner judar. Och ser man på de här massgravarna vid förintelselägren så, så ryms inte så många kropp i de här gravarna som man påstår att ha begravts där därför att berggrunden kommer emot så att det går inte rent tekniskt och på samma sätt med gaskamrarna så finns det mycket tekniskt att ifrågasätta till exempel ska man spruta in en gas så måste det också finnas en utgång så att den vanliga luften kan gå ut så att man liksom kan byta ut luften inne och det har framhävts att att det liksom funkar inte riktigt för att det finns de gaskamrar man har kvar så stämmer inte här inte tekniskt. Det hade jag sagt, och så hade jag sagt att allt det här att och jag hade givetvis sagt att det här ju förekommer fruktansvärt fruktansvärd förintelse. för det har vi ju så mycket fotobevis från och så där, att det är inte frågan om det men att alla detaljer är inte helt överensstämmande. Och så säger jag att men, men den här förintelsen har ändå lett till att man idag aldrig får eh, liksom ifrågasätta någonting där judar är involverade. Och det här leder till att eh, vi kan få liksom väldigt snedvridna maktförhållanden till exempel bankväsendet hela banksystemet som vi har i världen så ägs av judar. Och där finns ju ganska mycket att titta på hur, hur banker, vad bankerna har gjort då, hela det här med skulden och räntor och så vidare. Och samtidigt så har vi judar som äger de stora mediebolagen. Till exempel Shibsted och Bonner i Sverige. Det här var vad de läste upp att jag hade sagt. Och fatta så alltså vilken godisskål det här är att släppa ut i dokument inifrån SVT. För när Även om jag aldrig någonsin här uttalat min egen åsikt om saken. Utan jag bara påtalar att det här är frågor som man kan lära sig mer om om man vill. Men jag kan inte så mycket om dem. Mm. Så på, så sa de ju till mig när jag träffade dem i förra veckan att jag är en antisemit. Mm. Så det, det är ju den stämpeln jag kommer att få antisemit. Och jag var till och med tvungen att kolla upp efteråt vad betyder antisemit. Jag är jag är ledsen att jag inte frågade av dem på plats alltså för att jag, jag är inte helt säker på alla de här begreppen, jag vet att jag har ställt frågor om det förr också någon gång att, liksom, att vad är det här med zionism och antisemitism och sådär men det, det betyder tydligen att man hatar judar, vilket är väldigt märkligt för jag har aldrig någonsin uttryckt något judahat i det jag sa jag har aldrig själv känt att jag har någon orsak personligen att hata judar utan det är väl bara ett faktum alltså. eller är det inte så att Bonnet och Sheepstead ägs av judar är det inte judar som äger bankerna? Vet ni? Kan ni någonting i den här frågan? Jo då. Så är det. Så är det ja. Är det, det? Ja. Uh -huh. eh, kanske inte bara men, men du har ju en, en, en, väldigt, eh, en väldigt överrepresentation i, eh, av ägande inom just media och bankväsendet. Mm. Och ja, det är ju lite konstigt att man skulle vara en anställd om man, om man belyser den frågan, och att om man samtidigt uh, påpekar att om en, en viss grupp uh, har ett stort inflytande <går> så kan det innebära ett problem. Ja, jag vet inte Nej men det, det är så uh, ja nej alltså Jag menar jag tycker bara det är så otroligt märkligt att det här ska vara så himla centralt för dem när de ska påverktera vaccinfrågan. Mm. Och jag sa till dem, vad sjutton har det här med vacciner att göra? Men då sa de att eftersom, eftersom du, Linda, är en makthavare mm. så har folk all rätt i världen att få veta dina åsikter i en massa frågor. Därför att det vår, liksom det, de, de menar att det är vår skyldighet att avslöja dig för det svenska folket. Så att de får veta vilka åsikter du har, du som är en makthavare. För då kommer de samtidigt att förstå att det du säger om vacciner bara är strunt. Mm. Mm. Men förhoppningsvis blir det tvärtom istället. Att, mm. Då kanske de förstår att det andra du också säger... Att det kan ligga någonting i det för att det är ju, det är ju därför de är det här och arbetar med stämplar och så vidare. För att de skjuter ju sanningen som, som pesten, de vi har, har att göra det här. För att de har ju byggt upp hela det här och det är det vi har tagit upp mycket i våran podd ända sedan 1600-talet med solsystemet och ja, med falska bilder och tv. Ja, allt är ju i princip en lögn så att det... Mm. Mm. Precis. Precis. Nej, och, det, det, och liksom jag menar den här frågan och, och, och det det tycker jag är att det borde ju man sätta sig in i då och speciellt då om de, om de, när, när de ska använda sig av den här eh, och sätta den här stämpeln då på, på människor som man hela tiden gör då att, att eh, man ska kalla någon för en antisemit eller en en förintelseförnekare förnekare och så vidare. Då, då, då, då tycker jag det är viktigt att, att vi sätter oss in i den här frågan. Och, och, och vad som egentligen har utspelat sig där. Och, och då är det ju så också att eh, vill, vill man eh, få olika perspektiv på den här frågan. Då kan man ju inte gå till Youtube då. För att där ja. har de tagit bort alla videor som så att säga speglar en annan. Eller ger en annan vinkel eller version av det här. då Utan, Men då kan man gå till Bitchute och så kan man ju söka på till exempel Ernst Sundel då och, och höra hans syn på detta och han var ju involverad i rättegångar kring detta på 80- och 90-talet då. Och sen så har ju vi intervjuat här på podden också Monica Schäfer mm. Och hon hamnar ju i Ja, jag vill inte säga rättsliga processer. För det skulle ju vara en, en, en felaktig beskrivning av vad hon utsattes för i Tyskland. då. För det så som hon beskrev det så liknade ju snarare någon slags inkvisition. då, För att hon satt alltså i en, en, en, en tysk eh, rättsal där de inte förde protokoll. Och man inte fick försvara sig. Man fick inte använda vissa ja man, man fick helt enkelt referera till vissa saker i sitt försvar För att då kunde man bli anklagad igen För att, att man hade använt det här till sitt försvar då. Mm. Ja, det, var, det, var, det var fullständigt barockt alltså Och det, det, det är så häpnadsväckande Att sitta och höra och förstå att det här pågår alltså I våra så kallade demokratiska nationer vad var det hon var på... anklagad för då? Eh, hon. Ja, vad var ja. det, Martin? Hon hade spelat in en video. Ja, du, yeah. kan, du kan det bättre. Ja, Hon hade spelat in en video då för att hon är kanadensare men hon är, har tyska föräldrar. Och så när hon var ung då så hade hon anklagat sina föräldrar. Varför gjorde ni ingenting under den här hemska förintelsen? För att de fick ju lära sig allt det där då i skolan som vi alla andra har fått göra då. Men sen så har hon satt sig in i lite alternativ information gällande den här händelsen. Och uh, gjort en Youtube-video där hon offentligt då bad om ursäkt till sin numera döda mor. Då, att hon hade inte be om ursäkt till sin mor personligen. då, Men hon gjorde det via den här videon. Uh, och sen så skulle hon åka till uh, Tyskland och hälsa på sin bror. Och uh, i samband med det så var det en rättegång mot... Uh, Sylvia Stolz, det var alltså en advokat som hade i en rättegång då och velat skydda Ernst Sundel från att hamna i fängelse. Men hon gjorde det så pass bra då för att hon tog upp den här tekniska bevisningen som visade att, eh, att det inte kan vara sant det här då. Men det får man inte göra enligt tysk lag så, att, så hade de satt henne i fängelse då. <laughs> och, då skulle, ja, precis. och då skulle hon besöka den här rättegången då. Och i samband med det så hade hennes äh, kusiner, för att de är väldigt goda medborgare då, de hade angivit äh, Monica att hon kommer befinna sig där och där på den rättegången. Så att tyska myndigheter gick in och tog henne där och, äh, och, ja, och så fick hon tio månaders äh, i, i tyskt äh, fängelse för, för den här videon som hon hade gjort på Youtube då. Men herregud! mm. mm. Ja det är helt otroligt alltså när, man, mm. när man får höra de här sakerna och, och, och den här eh, Ernst Syndel och, och även Sylvia Stoltz då. De har ju suttit i fängelse i stora delar av sitt liv för att de har uttryckt sina åsikter om en historisk händelse då. Utifrån vad de har, har eh, tagit reda på och undersökt då alltså. Och då, och då får man, då, då, alltså jag, jag vet inte hur länge de har suttit, alltså, men det är, det är riktigt långa fängelsestraff mm. som, som de har fått för detta då. Så, att det är... ja, men så här funkar våra demokratier, det är ja. utmärkt med mm. åsiktsfrihet och yttrandefrihet mm. i våra demokratiska nationer. Alldeles mm. strålande. Mm. Precis, och det här är ju de ja. väldigt rädda för att vi ska komma fram då, så att... Det är klart att de använder de medel de har och det är ju eh, maktmedlet media som är till mm. för att forma våra sinnen och eh, få oss att agera i andras intressen. Och, och, jag skulle vilja, eh, Patrik, om du, eh, om du kunde dra det här eh, resonemanget som du gjorde i, i, igår om, eh, om att media är ett medel för att få oss att eh, agera i eh, annat än eget intresse- Ja, ja, jag minns inte riktigt vad jag sa. Nu blir jag lite överrumplad här. Men ja. men ja, det är väl det här och det är väl egentligen hela, hela media och, och, och utbildning. Och tyvärr, alltså, vi, vi är ju ett sådant system nu. Va? Jag menar, det, det, man, man pratar ju mycket om det här New World Order som, som ska införas då, va? men... Men man kan också säga så att vi redan lever i det. Va? Vi lever i det world order som har, har skapats eh, framförallt under senare delen av 1900-talet. Vi har blivit fullständigt propagandiserade då, både i utbildningssystemet och, och i media och även av vetenskapen. Då. Och det som händer, det som har hänt och det som man har lyckats åta, åstadkomma det är ju att eh, få oss att förlora kontakter med verkligheten. Alltså vi, vi har eh, ingen förståelse längre för vad som, vad som är sant och vad som kan gör, vara verkligt. Och just den här verklighetskontakten och ha ett förnuft och, och, och verkligen lita på det och använda sig av det själva. Eh, det är ju väldigt viktigt för att man ska kunna handla i sitt eget och sina närmaste intresse, närmastes intresse va. Och när man inte har det, när man tror på en falsk världsbild, eh, och när man har fått att tro på det, eh, då är, och det, det, och det är precis det man vill åstadkomma för då kan man få människor att inte handla i sitt eget och, och sina eh, närmaste intresse. Va? Och det är precis det här man har lyckats åstadkomma nu då. Eh, och det har ju varit och jag menar det är ett, ett område som, som man har arbetat väldigt mycket kring då. Det är just av den enkla anledningen att det är bokstavligen ta, bokstavligt talat handlar om liv och död eller, eller sjukdom eller hälsa då. Det är ju medicinerna, va? Så att... Man har ju eh, tyvärr vänt den helt upp och ner. Va? Och, och, och det, är ju det, det är ju någonting som jag har sett liksom under de här alla åren som jag tittat på medicin. Då, att det, det första som jag förstod inte kunde stämma då. Det var ju den här kolesterolhypotesen. Att det skulle vara farligt att, att äta smör och grädda. Att man kunde få hjärtskärlsjukdom av det. Och att det skulle vara bra att, att sänka det så kallade kolesterolet med medicin. då Utan det är ju själva verket precis tvärtom då. Att det är viktigt med kolesterol. För det är ett av kroppens viktigaste reparationsmaterial. Då. Så att när man, när man inte får i sig kolesterolbildande mat. Det vill säga grädd och smör. Och om man dessutom sänker kolesterolet med medicin. Då, då blir man sjuk helt enkelt. Va? Så att det, det är helt en helt 180 grader felhypotes. Och sen så är det ju det här med cancer då. Att där har man ju också ett helt felaktigt paradigm. Och det hade vi ju Thomas Seyfried på Worden, som har forskat kring detta i väldigt många år och han har ju, han har ju visat, alltså man kan ju visa experimentellt att den här eh, paradigmet man har kring cancer och den här cancergenteorin och som man har använt då, för att utforma då, som man cellgifter och, och, och, och sådana här saker att den är helt felaktig va. Så att, så att de här behandlingarna är också helt eh, kontra produktiva. Och nu så har vi ju då kommit till det här med det som du har pratat om i många år linda och det är ju vacciner och sen så visar det sig också att den här eh, teorin som, som det här med vacciner bygger på, det vill säga virusteorin då, att den också är felaktig va? Så att liksom det här, och, men det är ju så svårt för oss att eh, ta till oss det. För att vi ser ju det att under hela våra liv så har vi ju blivit lärda till exempel det här med virus va i, i alla kanaler när vi har gått i skolan så var vi lära oss med antikroppar och, och hur det fungerar va? och när vi har tittat på tv då har ju varit många Hollywood-filmer om de här pandemierna som bryter ut och de eh, kloka läkarna som, som jobbar förbi hela nätterna på att hitta ett vaccin och sådär va så att det, det är väldigt svårt för oss att eh, att tänka oss de inte är verkliga. Mm. Eller hur? Absolut. Det krävs en ganska stor insikt i hur världen är funtad för att man ska förstå att det faktiskt kan existera så stora längner. Mm. För att alltså när, när, man, när man tittar på världen ur ett helt annat perspektiv och det perspektiv som ni i Kibono representerar på ett otroligt bra sätt, liksom när ni, ni ser en massa saker och lägger ett stort, stort pussel. Då är det så väldigt lätt att se alla de här lögnerna. För man förstår ju precis varför folk tror det ena och det andra och gör det ena och det andra och varför de har utvecklat den här lögnen och följande lögn och så vidare. Men när man inte har alls rört sig utanför den här åsiktskorridoren aldrig gluttat på någon dörr, då låter det helt horribelt när man försöker mm. säga till någon en sån sak att man vet att faktiskt ingen människa har någonsin satt sin fot på månen. Eller om man försöker säga att man vet faktiskt att det finns inga vacciner som gör någon människa friskare. Så kommer de att tycka att det känns så fruktansvärt eh, horribelt att någon ens kan påstå någonting så dumt. Så man får omedelbart den här stämpeln på sig som att man är en foliehatt eller en konspirationsteoretiker. Medan om man då som jag... Alltså, jag känner inte till allt. Absolut inte. Men jag känner till ganska mycket när man liksom jämför med den stora massan. Och när jag då blir avslöjad, eller när någon avslöjar en ny lögn för mig, då, blir, då reagerar jag så här: Nej, men herregud, är det sant. Tänk att jag inte har fattat det här innan. Det, det blir min reaktion, för jag vet hur. hur Um, världen kan se ut men, mm. men för någon som aldrig någonsin har liksom kommit på och så försöker man säga till dem att men vet du att ingen människa har satt sin fot på månen, då skrattar de ju bara och sen är man idiotförklarad mm. Mm. så, att, um, så, så det, det är liksom att hitta den här rätta ingången för att få folk att fatta att vi lever i en lögn Alltså, världen den är, ju, den är ju så fullständigt förljugen. Mm. Mm. Så de tycker, de, de, de väljer alltså. De sätter hellre på sig ögonbindlar och öronproppar och, och liksom munkavle. Och så fortsätter de hellre bara att snurra på i den här korridoren. Bara stirra rakt fram. Mm. Det är bara så tragiskt. Jag blir, jag blir lite så här. Jag blir. Jag kan inte säga deprimerad för att det är ju liksom en diagnos som jag inte sätter på mig själv. Men alltså jag, jag blir väldigt nedstämd ibland när jag tänker på hur tragiskt det är med folk som tror på så väldigt många lögner. Ja och jag, jag håller verkligen med och jag, och jag tänker på det ofta. Jag, ty, jag tycker det är ju en så tragisk situation nu det här med, med corona och, och, och människor är fullständigt hypnotiserade med det i det här. Och. Uh, och, då, och de blir naturligtvis väldigt oroliga också och, och, och, det, och det vet vi också Eller i alla fall förstått Att, att det här med, med sinnestillstånd Det har ju en väldigt konkret inverkan på vår hälsa Alltså är vi deprimerade och oroliga uh, Då blir vi lätt också fysiskt sjuka uh, Så att, jag menar hela det här med corona Det, det, det kan ju bli rätt mycket en Fyllande profetia också. då, va? Dels så, så gör det människor väldigt oroliga och sen så, så äter vi och lever eh, väldigt dåligt. För det har vi också blivit lärda att det skulle vara bra. Att det skulle vara bra att undvika eh, kött och, och, och, och smör och grädde. Va? Och det behöver vi en del för att vi ska må bra och hålla oss friska. Och sen så har vi ju nu det här konkreta då som man ska använda sig för att skydda sig mot det här hemska, den här hemska pesten som vi har drabbats åt och då, och då går ju människor omkring och, och andas i munskydd som är gjord av florplast jag har jag fått reda på också då att, att eh, det, det är ett vindulinflorid eller någonting i det här membranet som man har i sådana här munskydd då som man får isa en hel del flår och det har jag också förstått att det är ju inte alls ett, ett hälsoofarligt eh, ämne och det, och det är också så absurt i det här också att man, man, man säger att flår i tandkräm och och vatten skulle vara bra va. Men, men flår i starka koncentrationer. Det vet man i ett gift då. Sen så vet man ju också att det här flåret. Ackumuleras då. Och sen ska vi också flera gånger om dagen. Så ska vi ju gnida in våra händer. Med. Eh, sån här. Eh, handdesinfektion då. Och då är det ju så att. Dels alkohol är ju inte bra i sig då. Va? Men sen så, så har jag ju sett det när man tittar lite på de här innehållsförteckningarna. Då, så innehåller ju de här eh, handdesinfektionerna också andra märkliga ämnen då. Va? Så att i det här liksom att vi. Ja vi. Vi lever i. Alltså så, så illa och, och ondskefullt är det tyvärr. Idag då för att jag kan ju inte se att alla de här liksom åtgärderna och det man ska göra då att, att, att det har blivit fel av en tillfällighet. Mm. Jag har liksom, jag har lämnat det för länge sedan. Det var nog det jag, de tankarna jag hade när jag började titta på det här liksom. Ja, det var väl någon sak som var fel och, och, och media de hade väl gjort lite fel då i att inte uppmärksamma det här. Men bara man driver de här frågorna och, och så kommer det väl att vända till, till slut och, och vårat eh, oberoende granskande media kommer att få upp ögonen för det här. Då, va? Men det har ju, liksom, det, det har ju pågått, eh, alltså sen jag förstod detta så har man ju sett det här i, i liksom ett, ett decennie nu. Va? Och, och det har ju andra människor sett också då som har liksom varit vakna kring vissa frågor. Men de flesta går ju fortfarande omkring i det här och tänker att ja, men de, de ser bara den här frågan. Och också tänker de att det kommer att rätta till sig va. Men det jag hamnar till är det att då börjar man ju se då börjar man kunna ifrågasätta ännu större saker då va. Sen ser man ju att det här är ju ett helt system som bara är riggat för att kunna skapa och vidmakthålla väldigt stora lögner. Så att man ska kunna kontrollera eh, människor då på ett effektivt sätt va mm. och man, man utgår ju från sig själv då som, som Linda då har gjort att man utgår från att människor i grund och botten är goda och vill agera i god sak men det som vi alla har upptäckt i den här resan där, i, i sanningsökande är ju att det finns människor som är faktiskt genuint eh, onda och elaka och vill andra människor allt ont i världen. Och de kontrollerar våra medieapparat och banksystem. Så... Ja, precis. Och man kan ju uttrycka det så här. Att det finns människor som vill vara, vara goda mot sin egen grupp, om man säger så. Men mm. i, i, i sin ambition att vara goda mot den här lilla gruppen så tar de inga som helst hänsyn till andra grupper. Och det är inte bara det att de inte har sådana hänsyn. Utan, utan de gör allt för att ja, helt enkelt förgöra de här andra grupperna. Och, liksom, eh, och, och, och det har man svårt att tänka sig. Mm. Eh, att det är så. Och, och att, man, att man liksom kan göra det på det här. Ja, vad, hur ska man uttrycka det? Det här väldigt... Eh, eh, för alltså då, de deceptional, ja. Precis, så alltså det här att de har en total avsaknad av sympati och empati. Mm. Det är liksom, mm. de, de, och det i sin tur är ju eh, en egenskap som kan uppkomma på grund av, av eh, mediciner och vacciner faktiskt. Att man inte längre klarar av att känna den här sympatin och empatin med andra människor. Man har ju konstaterat att mycket av de här Påstådda skolskjutningarna i USA, ja, nu vet jag, det finns ju, där finns det ju också väldigt mycket med de här alla påstådda skjutningar. Men oberoende så har de ju konstaterat att väldigt många av dem är personer som har en, en diagnos eh, på depression. Så alltså det är deprimerade människor som har fått medicin mot depression. Vilket totalt försätter dem i ett tillstånd där de inte längre klarar av att känna sympati och empati. För det är ju det som är meningen, alltså när man är deprimerad är det ju oftast för att man känner sig väldigt ledsen på grund av någonting som har skett eller på grund av någon annan. Eller så här. Och för att man ska komma ur det tillståndet så ger man kemikalier, då, droger, mediciner till folk. Så att de inte längre ska känna den här sympatin och empatin. De ska inte känna sina riktiga känslor utan att oh, allting är väl bara bra. Mm. Vilket gör att de kan göra helt, helt fruktansvärda då Både mot andra och mot sig själva. Det finns ju sådana människor som har mördat sina egna barn. Först säger de till sitt barn att jag älskar dig och sen så kväver de dem till döds. För att de mm. går på de här medicinerna som... som ja, mm. hela, ja. ja. Jag, jag tror ju att människor kan göra väldigt eh, konstiga saker med de här medicinerna men just i de här skolskjutningarna och sånt att de skulle ta mediciner och sånt tror jag kan vara en del i att få sådana som dig då, till exempel som är kunniga i vad mediciner och sånt kan göra med människor att, att få en tro på att den här händelsen har skett i verkligheten eftersom det är sånt mm. som händer med människor som tar mediciner. Mm. Och det kan man se från väldigt många olika håll, till exempel med den här muslimska terrordåden så är det ju ofta i nationella kretsar som gör rör mig då så, så ser man ju den här agendan, titta det här är ju det som muslimer, eh, de är ondskefulla och de kommer eh, begå hemska terrordåd och då accepterar mm. man gärna det här dådet som ett äkta event bara för att man anser att det gynnar ens sak då att stoppa massinvandringen till våra länder så. Men man, tit man tittar ju inte ett steg högre då, att här kanske det är någon som som försöker få olika grupperingar att hamna i bråk med varandra, så att de själva då kan sitta på läktaren och, och titta på. ja, ja, ja. Mm. Och det, där, det där är ju sådana saker som ni verkligen har hjälpt mig att förstå. Mm. Ehm, för att det Alltså, ni, har fått upp mina... ni har öppnat mina ögon för så många stora världsfrågor och det där är just en sån sak. Så jag tycker det är jättebra att ni tar upp de här frågorna. Mm. Mm. Ja, det glädjer oss att höra. <laughs> ja. Och, nej men, och, och jag tänkte på det också med eh, det här eh, skolskjutningar och terrordåd och sånt och, och, och nu så går ju varenda medmänniska går ju omkring på ett, ett, ett, en, en, ett farligt vapen vad det här med corona va. Och det är ju hela tiden också det att vi, vi ska vara rädda för varandra. Alla människor ska vara rädda för alla människor för då det är ju det här sönder och härska va. För att då, då blir vi ju kontrollerbara, då, va? Då, då. Då litar vi inte på varandra. Eh, och det ska vi inte göra. Så att det, det är också en del av det här psykologiska, då. Så jag tror de gör också. Liksom, eller den här, jag ber, den diagnosen jag skulle sätta på de här människorna, det är ju eh, sociopater eller psykopater, då, som yes. har inga, inga som helst moraliska betänkligheter, men sen som är de väldigt intelligenta. Ja. Och det de gör, det är ju att de, de, de smider lögner som ska få oss att skada varandra. Och det är ju liksom någonting som, som och det, det är nog, någonting också som de kan försvara sig med moraliskt va. Att, jag menar de gör ju ingenting, de, de bara liksom sitter och kontrollerar det monetära systemet och ger ut forskningsanslag och, och, och talar om vad media ska ha för agenda och så vidare då va. Och så leder det till de här konsekvenserna då. Och det, det vill de ju i och för sig va? men det är ju inte de som gör det, va. Så det kan man ju, det har de säkert i sitt sjuka huvud som ett moraliskt försvar. Och ett annat försvar tror jag de har för sig själva. Det är också det här att de talar faktiskt om vad de kommer att göra fast de gör det då på ett väldigt kryptiskt och, och, och symboliskt sätt va? som att det har ju pratats väldigt mycket om den här OS-invigningen 2012 då. Man ju en, det här har en det går ju verkligen att tolka som både en, en manifestation av coronaviruset och den här pandemin och så vidare då va? sen har vi sådana här filmer som Matrix och, och det finns ju ett begrepp där man kallar det för pre-programming. Och, och det är ju intressant det där också för det har jag märkt. Jag har ju tittat lite på sådana här gammal romersk lag då. Kanoisk lag. Och då finns det ju sådana här kanon liksom. Alltså sådana här gamla eh, ja, lagar då. Va? Och, och då är det ju den här lagen om public notice. Och den funkar så här att om man vill göra någonting. Ja då talar man om vad man vill göra för de människor som det berör. Och om inga av de människorna protesterar, det är, det är ju acklamation då va? då är det okej. Okay. Men problemet är ju att man, man, man talar om de här illdåden som kommer att utföras på ett så kryptiskt sätt då eller sådär så att det är väldigt svårt att förstå. Och sen så är ju de här sakerna, det är så stora och otäcka lögner så att ingen kan ju tänka sig, även om man lägger fram en korrekt tolkning så kan ju ingen tänka sig att den stämmer då för det, det, det är ju så, vrickat, så att så skulle det aldrig kunna vara va? men, mm. men då har de eh, liksom gjort det här då tror jag de anser liksom Det är därför vi har fått eh, även boken 1984 och det sköna nya värld som ganska träffande beskriver det vi lever i idag och, och mm. som även många människor kan referera till det här med dubbeltänket och så vidare och, och de verkar uh, på sig själva förstå vad det innebär men samtidigt ägnar de sig fortfarande åt dubbeltänk, alltså hålla två stycken totalt motstridiga saker för samma samtidigt i sitt huvud uh, så mm. att uh, <laughs> ja, ja nej, det, det är helt fascinerande Och det här dubbeltänket det finns ju nu till exempel i den här pågående så kallade pandemin då. Ja, det som man ju definierat om begreppet för vad en pandemi är, det gjorde man ju redan för tio år sedan då i samband med svininfluensan så nu kan man ju, nu har ju WHO eh, rätt att kalla utlysa en pandemi då för någonting som bara är en förkylning då när de har definitionen för vad en pandemi är. Och sen har vi det här dubbeltänket också då för att nu, nu håller man ju på med de här mystiska PCR-testerna och PCR-testens skapare, han har ju sagt att de här kan man inte använda för att för att diagnostisera sjukdom då. Eller se om människor är sjuka för. Men det pratar man ju inte så mycket om då. Och, då, och, så, eh, och sen så är en annan sak som jag läst om de här PCR-testerna. Visste du Linda att nu har man ändrat kriterierna för de här PCR-testerna. Mm -hmm. Då var det så att i den första omgången av de här coronatesterna. Så krävdes det att alla tre markörer i testet skulle ge utslag. För att man skulle se som coronasmittad. Men tydligen så har man ändrat, ändrade man det kriteriet i april. Så att nu så räcker det med att en markör av de här tre ger utslag. Oj! För, ja, och då är det ju väldigt intressant här, för nu pratar man ju väldigt mycket om smittspridning. Då, och då blir det ju dels så, blir det så att om man testar fler personer, ja, då lär man ju få fler eh, positiva utslag. Om man dessutom har ändrat kriteriet för eh, vad som ska ge ett positivt utslag. Till något mycket mildare då. Så lär man ju få ännu mer va. Eh, <laughs> och, sen, och sen i detta då va, Och det, det, det försöker jag ju liksom Säga till människor. Men då, då, då hamnar de i det här dubbeltänket. Liksom, eller man ska säga då. Att man kan hålla två helt motstrydliga saker i huvudet. Samtidigt tydligen. För att det dör ju inte fler människor. Alltså det har inte dött fler människor 2020. Än det gjorde 2018. Och 2015. Och, och så vidare då. Va? Det, det har inte varit någon något eh, onormalt högt antal döda sedan mm. den här så kallade pandemin utbröt. Så, så vad är det då? Mm. <laughs> mm. Mm. Men hör ni killar nu har vi poddat i två timmar. Kommer ja. ja, mm. vi... Så, ja vi, vi, vi, vi siktar på en timme ungefär. <laughs> lätt så. Ja. Ja. men lätt Eftersom mm. vi ligger en timme före er här i, i Finland så klockan är så mycket nu mm. så alla går att lägga sig här i huset. Så jag måste släcka ner. Mm. Så att jag tack måste, för en måste... mycket Linda och ja. tack för den här eh, historien om den än. Var, det är ju väldigt eh, tråkigt att sånt här händer. Men som sagt vi får hoppas att det leder till någonting bra i slutändan. Och det var ju fantastiska nyheter det här att. Att det ska bli en dokumentär om den så kallade dokumentären då. Ja vi ska det ju ser jag hoppas fram. det. Mm, ja. mm. Jag ser också fram emot det. Och det ger mig ju till tillförsikt igen. Så att man mm. har ju någonting att jobba för. Och man, ser, man återfår ju tron igen på mänskligheten på något vis. När mm. man ser att det finns sådana människor som vill jobba på det sättet också. Mm. mm. Mm. Så ja men vi får väl hålla Vi får ju hålla kontakten Och så får jag kontakta er När det har sett något Nytt stort så Så vet ni att då kanske vi kan podda igen Och följa ja. utvecklingen lite grann Absolut ja. Och kanske, ja. kanske efter den här dokumentären släpps Och vi kan kommentera ja. vad som var i den då kanske, Vad de Exakt. har valt att klippa ut och så. Ja det låter bra Det låter mm. bra mm. Vi kan det var en bra bearbetning för mig också att få diskutera lite med er. Mm. Mm. Men vi, vi kanske också får vara med hejdan, det vet vi inte om. Vem vet? Ja, att de har ju lyssnat på våra poddar. Det har ju den här Karolina talat om att hon, ja. hon har lyssnat på våra poddar. Så att mm. det kan bra hända att vi får, på... vi får er en liten känga också. Jaha, om det här corona, <laughs> corona. Ja, Oj. Ja, det är för mig oförståeligt Att man kan lyssna på det här Och, och sitta och ta in informationen Och samtidigt inte förstå alltså det är... så sa Ja så då måste man nog vara avlönad Av SVT för att lyckas med det tror jag Ja, så, ja. ja verkligen Jag kommer ihåg att Carolina sa på att Ja men han pratar så mycket Den här Simon, jag vill ju lyssna på dig Linda Och, och det är så mycket med Simon Han bara pratar och pratar hela tiden <laughs> vi, ska, vi ska se om de vågar ta med någonting av det mm. Ja, ja, ja, ja. ja. ja men vad roligt för då kanske kan, det, det hoppas jag verkligen För att då, då kanske lite fler människor kan få upp ögonen för att ställa sig lite mer frågor mm. Kring hur världen fungerar För det är nog det som är det största problemet idag Att vissa frågor kan vi inte ställa oss De, de får vi inte lov att ställa och det är nog rätt viktigt att vi börjar ställa de frågorna som vi inte får lov att ställa. Så mm. att, ja. Och det är ju det. det, är det. Man, det är man pushar ju en till en punkt när man inte har någonting att förlora. Liksom. När man väl är uthängd och sånt så, så behöver man ju inte hemlighålla något. Utan då är det ju, eh, kan man ju bara agera som man är hela tiden. Jag känner ju att mm. den punkten kommer ju, den är liksom efter att det här programmet är sändt så har jag ju nått den punkten. Mm. Så på ett vis är det ju liksom en total frihet för mig också. Ja, nu, kanske. Du kan, nu kan man ju kanske prata om andra ämnen som kanske inte varit till specialområdet som du har hållit ja. till då sedan innan. Och ja. nu, nu kan du ju prata öppet om de andra också då. Ja, precis. precis. Tack, så mycket ja. för den ja. friheten. Mm. Ja. Ja. <laughs> ja, ja. Nej, men nu ska vi avsluta och så ja. håller vi kontakten. Jag och jag tack till ja. lyssna på oss. Ja. Ja. Bra. Tack så jättemycket. Uh, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Uh, even if I shower him with information, with, with authentic proof, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he he is going to receive a kick in the in his fat bottom when a military boot crashes his balls then he will understand but not before that that's the tragic of the situation of demoralization <laughs>